Jó reggelt kívánok ma 2022! Mindig az Ádámra gondolok most, amikor az évet mondom. Tehát 2022. január 7-e péntek. <gül> 6 perc múlva lesz reggel 7 óra ez a Kejfej Jancsi minden, amit az, az napról tudni kell vagy érdemes. A netezők valamint Fiala János, a netezők azok önök, Fiala János én volnék. 14 éven a uliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. A természet ma hosszú idő után ismét beköszönt, és keveset aludtam. Egyébként, amikor nem dolgozom, akkor kiderült, hogy legalább másfél órával többet tudok aludni annál, mint amennyit egyébként szoktam. Nem tudom, hogy önök hánykor szoktak lefeküdni, és hánykor szoktak fölkelni, hogy van-e hétköznapi és hétvégi alvási szokásuk, hogy egészségesen vagy sem, nem tudom de azért az egy fura dolog amikor az ember hétvégén hozza be a lemaradását beleért vagy ezen a héten talán nem is volt lemaradásom hogyha a lemaradást hoztam létre akkor az tegnapról mára jött létre hideg van Fenn a hegyen, ahonnan jöttem, mínusz négy fok volt. Itt a síkságon elfelejtettem megnézni. Köd nincs. Vagy legalábbis ahol én közlekedtem, ott nem volt köd. 061-1 712.42 az elérhetőségem, ami a mai programot illeti. Durván egy negyed óra múlva felhívom Filipogábort, aztán Navras és Tibor és Bakács Tibor lesznek a mai reggel vendégei. A műsor valamikor 9 óra és negyed tíz között ér véget. Ma nem gondolok extra hosszúságú műsorra, de hát hogyha önök adott esetben hirtelen megtáltosodnának, és valamiért ideszegeznének megjegyzéseikkel, észrevételeikkel, kérdéseikkel, minden a meglepetés. 061-712-42, ezek a... Az ajánlatok, ezek arra vonatkoznak, hogy beszélgessünk semmi konkrétum.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 Neked, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. doom. Ha sem lobognék, nék minden féle szélnek harago av akkor lennék boldog ha kifeszítenínek és nem lennék játéka mindenféle féle 061 egy 42 ma 2022. január 7-én, pénteken három perccel, hét óra után. Midőn eljé majd az a fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen szintval. Vajon egy megyünk urna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben? Csak ezt kérdezem én, s fejem nem szilik tróton forogni. S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, Szemre vételezem azt, hogy az mit. Tűrrebb éjszakról némi éjszaki északi De belenyúlhat a russz mancsak, mancsa. És a germánság ma már ténybeli tény, Csak a telkevés házam akarja.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 Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrohomtott-e márha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohomtott-e marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midőn népünk majd szint valami villám?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 pedig több vas éne a tűz a ha, ha már védtelen nép aki tartja, no de mely vas lesz az a tűzbeli vas Kérdem a népünk nagy hirtelen színtal, vajon mely egyben megyünk Urna felég, boríték bazárt én ainkkal, egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható, Tőled úgy félek. Tem már a magyar hogy magyar szavazó eljön, nap, Vajon mely egyben megyünk kurna 06171242, hosszú időre aztán ez a telefon szám nem áll rendelkezésre, mert másra lesz használva, de most még figyelek, ha van mire. Sajnálom, legközelebb nagyjából fél-kilenc után, aztán hétfőn minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma elmondhatsz, ne halasz holnapra. Jó reggelt! Jó reggelt! Kicsit álmos a te hangod és Nem aludtam túl sokat, te mennyit aludtál? Ö, három és fél órát. Igen. Hát ez nem sok. De én nagyon energikus vagyok, tehát egyáltalán nem érzem. Legszebb arról az, hogy nem szólaltam ma még meg. Azt érje az Egyensúly Intézet december 30-án, az még tavaly volt, hogy és továbbra is őrizzük legnagyobb értékünket, a teljes függetlenséget. Én sohasem fogom elfelejteni, nem tegnap volt, Franka Tiborral valamilyen polémiába, hát ez a valamilyen, ez pontatlan, polémiába keveredtünk még annak idején azon beszéd kapcsán, ami valamikor a 2000-es évek legelején volt és ami Franka Tibort beröpítette a Magyarországi Hírnévbe, és ott aztán egyszer beszéltünk talán, vagy többször is adásban, és akkor szóba került az, hogy én független újságíró volnok, és ő közölte velem, hogy olyan, hogy független, olyan nincs. És továbbra is őrizzük legnagyobb értékünket, a teljes függetlenséget. Az Egyesüli Intézet igazgatója, kutatási igazgatója, azt a teljes függetlenséget, amit itt feltüntett, ha ő tüntette föl, mit értetem? Ö, nem én szövegeztem, a, ez egy hírlevélből van, ha jól emlékszem, nem én szövegeztem, de, de én is, nem tudom, én láttam aztán ezt a szöveget. Magyarországon van egy érdekes dolog, a, a magyar nyelvi közösségben, hogy a függetlenség és az objektivitás, Igen. Vagy az elfogulatlanság közötti kapcsolat. Ezzel azt mondod, hanem, hogy ez az összefüggés, ez máshol nem feltétlenül van így? A, most belegondolok más nyelveken, hogy vált a kettő szép, de a magyar nyelven is elég élesen megkülönböztethető terminológiailag a függetlenség és a, az. De valamilyen okból mégis összekapcsolódott. Ez a köznyelvnek szerintem egy érdekes magyarassága. Ez a köznyelvé, a nyelvé, vagy, a, vagy a közgondolkodás egy részé. Vagy a kettő, hát a kettő ugyanaz? A kettő az értelé. Hát nem ugyanaz, de szorosan összefő, a közgondolkodás az valamilyen módon a nyelvben zajlik. De ez például a 90-es évek előtt nem volt olyan kérdés, vagy nem volt olyan problémafelvetés, mint ami ennél aztán később vált? Na ez az, amit én őszintén nem tudok, egyrészt kicsi voltam még akkor, másrészt én úgy tudom, Egy. hogy ezért a, a, az újságírók körében már a 80 as éveknek a lazuló nyilvánosságában is voltak önreflekciók arról, hogy, hogy hogyan kell híreket Ebben igazad van, de ez így objektivitás és függetlenség azon tengely mentén, ahogy te ezt megemlítetted, az én emlékeim szerint nem jelent meg. Hát ezzel, ezzel folytattam volna, hogy, hogy talán azért akkor független újságírástól a szónak a szigorú értelmében nem nagyon lehetett beszélni, és ez így nem vetődött fel. Nyilván Miközben ma nagyon sokan a... úgy vélik, hogy akkor volt független újságírás, és nem most. Ment, hogy a 80-as nyolc években? Mm -hmm. Hát például, akik a Magyar Rádióban voltak, akik között én nevelkedtem, azok úgy emlékeznek vissza az arra az időre, nagyon sokan, mint egy ilyen aranykorszakra. Ezt én tökéletesen értem, és biztos, hogy a megelőző épületekhez képest így megélni. Mindenki tudja, ez egy közhely, hogy bizonyos dolgokról nem lehetett beszélni a magyar nyilvánosságban, tilos volt beszélni. 19. Nagyon jó beszél hisz, hiszen a... amikor egyébként függetlenségről vagy objektivitástól beszélünk, az egyetlen nem jelent függetlenséget és objektivitás az valamiféle igényt jelent vagy valamiféle kimondott kimondatlan kritikát a másikkal szemben, csak ebbe a szövegbe csomagoljuk. Vagy egy mércét jelent, amihez viszont... Bár az lenne. Ha mérce lenne, akkor, akkor sokkal könnyebb lenne. Igen, ez egyébként egy klasszikus tudományos dilemmának a továbbérése. A 20. századnak a legelején egy nagyon nagy szociológus, egy Max Weber nevű szociológus volt, aki lefektette a társadalomkutatásnak a legfontosabb etikai alapét és ő, ő rengeteget ö, agyalt azon, hogy a tudós az képes úgy vizsgálni a társadalmat, mint egy természettudós a természetet, tehát mint egy istenként kívülával mindenfajta elfogultságtól és értékítélettől mentesen, objektíven megítélni a társadalmi folyamatokat. Ő például szerintem már tovább jutott, mint a mai magyar közgondolkodás, mert ő nagyjából azt arra, arra konkludált, hogy, hogy az ember az nem képes tökéletesen függetleníteni magát a saját értékítéleteitől, tehát nem lehet teljesen objektív számosokból kifolyólag, viszont egyrészt törekedhet rá, másrészt megteheti azt, hogy megpróbálja explicitét tenni, bevallani és nyilvánosságra hozni a saját elfogultságait. Na látod, ettől ez egy nagy, ez, ez Csak egy nagyon fontos gondolat, hogy ettől én nagyon élesen külön választanám a függetlenség kérdését. Tehát attól, hogy nekem vannak mondjuk vállalt értékeim a, a demokráciával, a közösségi elvel, vagy a nyugati orientációval kapcsolatban, amiket én explicit tettem az Egyesült Intézet Kutatási attól én még tudok mindenfajta külső gazdasági vagy politikai nyomástól függetlenül a saját legjobb belátásom, értékeim és szakmai tudásom szerint dolgozni. Szerintem ez a függetlenség. Igen, a szövegedből többé-kevésbé át is jött az, hogy amit ma ennek a tengelynek a két oldalán látunk, ez tényleg a tengely két oldalán van, meg közel se ugyanaz. Csak amikor közbevágtam szokásom szerint, akkor az jutott az eszembe, hogy milyen szép, vagy milyen utopisztikus a kettő nem ugyanaz lenne, hogyha minden egyes beszélgetésben, minden egyes pillanatával, amikor valamiről beszélgetünk, hiszen egy beszélgetésben számtalan dologról esik szó, a felek mint egy gondolatjelben, ami mindenféleképpen elterelni a figyelmet, de akkor is nagyon érdekes lenne, az összes rájuk nézve hátrányos vagy negatív megkülönböztetés lehetővé tévő körülményeket elmondanák, amik, amelyek egyébként elhomályosítják adott esetben az objektivitásukat, vagy adott esetben elhomályosítják a függetlenségüket, és elmondják azokat a dolgokat, amelyek egyébként az ő objektivitásukat vagy függetlenségüket befolyásolják. Erre, erre egyébként azért, hogyha valaki nagyon szeretné, akkor vannak módszerek, és van, aki valamilyen szinten követi is ezt a mintát. Én egy picit azt gondolom, és. Az Mondok a... neked egy egyszerű példát. Nekem 2022-ben jelen pillanatban nincsen, és egy pár hétig vagy hónapi könnyen lehetséges, hogy nem is lesz szerződésem a 14. keleti önkormányzattal. Ugyanakkor azonban a beszélgetés sorozatot Horvácsovával nem gondolom felfüggeszteni, mert, mert nem. nem, nem nem arról szól a történet, hogy én csak akkor beszélek ha valakivel, ha pénzt kapok ért, ez egy folyamat, amely folyamatnak egyszer vége lehet, de semmiképpen se egy szerződés hiánya okozza ezt. Nagy kérdés, hogy például a pont hunál vagy bárhol máshol, ez egy malíciózus megjegyzés volt, észrevenné ki azt a különbséget, ami egy támogatott és nem támogatott beszélgetés között van, én ezt komolyan ajánlom mindenkinek. A jövő hétpénteként márhoz egy hétre beszélgetek Horváth Csabával, ott nem fog elhangazzani az, hogy ez egy támogatott beszélgetés, mint ahogy sose fogom elfelejteni, hogy amikor a 2000-es évek legelején engem támadásért ilyen e, e, pénzügyi támogatás okán, akkor volt egy olyan ORTT állásfoglás, mely szerint, ha azok közhasznú vagy közszolgálati információk, akkor azokat semmilyen mértékben nem befolyásolja azoknak a közlését az, hogy egy támogatott vagy nem támogatott műsorban hangzanak el. Mégis ugye abból adódóan, hogy ez konstrukciáját tekintve így volt, alaposan vagy alaptalanul az a vádért, hogy nyilván részre részrehajló vagyok azok iránt, akikkel egyébként szerződést kötöttem. Igen, itt, uh, itt én visszamutatnék Max Félberre, hogy itt a, a, a lényeges kérdés az mindig az, hogy az ember ny nyíltá teszi a saját lapjait, és mondjuk a, a saját szakmámban, vagy a saját egykori szakmámban a politikai jelenzésben, ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy te úgy elemzed -e a politikai eseményeket, amiknek adott esetben te is része vagy, hogy ezt eltitkolod, és úgy teszel, mintha te a saját objektív élemenyenek mondanád, vagy pedig valamilyen módon explicíti teszed azt, hogy neked milyen kötődés van? vannak. Van egyébként erre egy nagyon jó minta szerintem. Mindenkinek, hogyha szabad ilyet, szabad konkurens média ajánlani, de mindenkinek ajánlom a Ruf Balintnak a konstruktív bizalmatlanság című podcast sorozatát a Szabad Európa Rádion, ahol mindig a felkonfban és a lekkonfban is elhangzik, hogy Rúf Bálint kicsoda, kommunikációs szakértő kampánytanácsodó, és egyébként Botka László Szegedi és Piko András budapesti kerületi polgármesternek a tanácsadója. ez ezzel minden hallgató eldöntheti azt? hogy ő az, a, az elhangzottakból mit szűr le, hol látsz ő, ő elfogultságot, hol látsz nyomást, én nem tudom micselt, de innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy Óvárint úgy tesz, mint hogyha ő egy tökéletesen független és a politikai eseményeken kívülálló kommentátor lenne. Én nagyjából ezt a, ezt a modellt elég jónak tartom. Igen, de ezt nem lehet, ezt nem lehet úgy megtenni, hogy az ember minden egyes négyzetméterét négy így feltüntesse, hiszen egyébként ne felejtsd el, hogy mondjuk Ceglédi Zoltánt milyen vádak érték, amikor Donát Andat tanácsadója volt. És azt ő nem tette nyilvánvalóvá, miközben egyébként egy hollapon fönn volt a kérdés az, hogy vajon ezt az emberek egyfolytában el kell -e mondani, vagy hogyha elég, ha valahol föltünteti. Az, hogy valaki nem elég, hogy tisztességes, tisztességesnek is kell látszani, az, hogy annak hogyan kell látszani, az egy nagy kérdés, mert az, hogy az ember minden nap elmondja, hogy ő Botka László tanácsadója, az nem biztos, hogy egy megfelelő megoldás, hiszen hogyha egyébként az ő névjegyében, extra sis verbis, ez benne van, akkor ennek a külön hangoztatása akár valami olyan hangzatosság is lehet, aminek semmi köze nincsen. A, ön az önidentifikációnak az érzéhez. Amire viszont te mondhatod, hogy ezt téged egyszerűen nem érdekel. téged az érdekel, hogy téged senki ne vonhasson felelősségre azért, mert te bármit is eltitkoltál el, és úgy tettél, mintha. Ez szerintem azért különösen fontos, mert a magyar nyilvánosságban valóban nem, nem ritka az, hogy valaki rejtett lapokkal játszik ilyen, ilyen téren. Én a magam részéről nagyon értékelem azt, hogyha valaki ezt valamilyen módon elkerül. Egyébként van egy olyan mód is, amit a szegélyizoltán követett. Ő például azt vállalta, hogy amellett, hogy tényleg nyilvános volt ez ő szerződése, tehát ez nem volt titokban, de közben nem írtak ki a neve mellé. Emellett ő azt vállalta, hogy például Dorát Annához és az ő tevékenységhez kapcsolódó ügyek, de ő, ő következően nem szólhat meg a nyilvánosságban. Visszatér... Egy, Visszatérve a kiinduló ponthoz, és továbbra is őrizzük legnagyobb értékünket a teljes függetlenséget, ez mit jelent? Miközben nem te fogalmaztod. Ez azt jelenti, hogy egyrészt e, nekünk pártmegbízásunk nincsen. Gazdasági érdekkörök nem mondják meg azt, hogy mi miről beszéljünk, milyen tartalmúanyagokat adjanak is. Sőt, ugye beszéltem már neked arról, hogy a finanszírozásunk az elsősorban magánadományozóknak az adományaiból származik. Én, mint kutatási igazgató, aki a tartalomért felelek, a támogatóinknak a 90%-áról azt mondom, hogy kicsoda. Tehát én nem találkozhatom velük. Akikről tudom, azokról véletlenül tudom mert egyébként is ismeremünk. Tehát az ez, ez, ez, ez egész az arról szól, hogy a finanszírozásunk egyrészt legyen tartató, másrészt váljon teljesen külön a szakmai munkánktól. Tehát én soha ne találkozhassak még csak véletlenül is azzal, hogy valaki felhív, hogyha én nem tudom, éppen az adórendszer megreformálásán gondolkodunk, akkor ő ilyen kulcsokat szeretne, és akkor ilyen barátságosan sogalmozná, hogy lehet, hogy jövő évben nem érkezne meg a támogatás, ha nem ilyen tartalmú anyagot tehát a függetlenség a számomra pontosan azt jelenti, hogy miközben én általában, és hogyha olvastad a könyvünket, látod, hogy ott az első oldalakon kísfejtjük azt, hogy nekünk milyen értékvállalásaink vannak, tehát hogy nem vagyunk függetlenek biztos fajta értékektől, számomra a függetlenség az pontosan ezt jelenti, hogy én bármit leírhatok akkor, hogyha kiszek, vagy meg vagyok győződve annak az igazságról, senki nem fogja azt mondani, hogy ez bármilyen érdekesért, ezért ezt nem mondhatjuk ki. Visszatérve a függetlenségre és az objektivitásra. Ez a folyamat, ez egyébként visszafordítható a szónak abban az értelmében, hogy ne kelljen a kettőt egymástól függővé tenni? Ö, ezt most nem pontosan értem a kérdést. Hát ahogy elváltak egymástól, és ahogy egyáltalán megszületett az a vád, hogy valaki nem független, a kérdés az hogy valamilyen gyakorlat, vagy valamilyen elvi premissza mellett vissza lehetett térni oda, amire sokan már nem is emlékeznek, így azt se tudják, hogy hova térnek vissza, hiszen számukra az a mostani állapot a normalitás, amit én abnormalitásként élek meg. Egyrészt szerintem vannak, akik most is ezt szerint élnek. Másrészt én, amikor politikai jelenzést tanítok most például a Bibó akkor nagyon-nagyon sokat az foglalkozva ezekkel a kérdésekkel, a hallgatókkal, akik számára ez érdekes, és, és megpróbálok valamilyen gondolkodást, reflexiót beindítani bennük. Másrészt a dolognak a, a sötét oldala, hogyha úgy tetszik, az az, hogy szerintem nagyon sokan ezt a fogalmi összemosást, ezt egy ilyen olcsó védőkastónk használják. Tehát, hogyha én egy olyan szereplő vagyok, aki, aki hátsó szándékokkal próbálom befolyásolni a közvélemény, politikai, gazdasági, bármilyen befolyás alatt, és valaki ezt a szememre veti, akkor ez egy nagyon jó védekezési stratégia lehet, hogy én elkezdek arról beszélni, hogy hát teljes objektivitás az lehetetlen, ezt mindenki, mindenki pontosan tudja, nincsen függetlenség, nincsen objektivitás, és akkor innentől kezdve már benne vagyunk ebben az összemosásban, amikor nehéz akkor kikeveredni, hanem megy vissza az ember egészen maxféberig, és nem kezdje tisztázgatni el fogalmak pontos jelentését, ami nyilván egy ilyen gyors, hasonló közéleti vita helyzetben az, az, az nem annyira életszerű. De rá tudnál mutatni a saját életedben, ami egyébként nem jellemző, csak és kizárólag rád, de hát veled beszélgetek arra a pontra, egy olyan pillanatra, amikor számodra is tetten érhető volt az, hogy adott esetben függőség és objektivitás azok létrehozhatnak egy olyan szituációt, ahol azt mondja az illető, hogy a függőségedből adódik, hogy nem voltál objektív. Hát nekem ilyen szempontból szerencsém volt, mert uh, nem, én nem találkoztam sor, tehát nekem nem, nem volt olyan munkahelyem, ahol ilyenkor láttam. De nem munkahelyedről beszélek, az életedről beszélt. Tehát, tehát az, amikor egyszerűen csak azt tapasztaltad, hogy úgy játszanak, ahogy egyébként a megbízó adja a pénzt. És azt mondtad, hogy hát ez fura, eddig erről te csak hallottál, de tessék, itt van. Sose láttál béket, de most itt van egy béka. Milyen érdekes? Létezik. Ja, tehát ha arra rá, hogy én Ha a... egyáltalán emlékszel, egyébként az van. ember ilyenre nem nagyon én emlékszik én. vissza, mert... mert igen, <laughs> igen. Igen, igen, igen. A magyar politikai elemzői közösség az egy kicsi kör, viszonylag kevés ember alkotja, ezek ismerik egymást. És a 2010-es éveknek az elején közepén voltak ilyen, ilyen, ilyen tapogatózások arra, hogy akkor politikai elemzők ismerjék meg egymást, miért gondol mást az egyik, mint a másik, nyilván feltételezik egymásról, hogy mindenki a saját véleményét mondja. És az ilyen fajta közeledések, azok, azok rávilágítottak bizonyos dolgokra, hogy nem mindenki olyan pozícióból kommentálja a magyar politikát, mint, mint azok esetben én. Tehát nekem konkrét élményei vannak, nyilván nem fogok most neveket mondani, de konkrét rácsolálkozásai vannak, amikből számomra kiderült, hogy a világ az nem feltétlenül úgy működik, mint ahogy én a, engem az egyetemen megtanítottak a, az értékek és a tények szétválasztásának a... A függetlenség és az objektivitás annak valami olyasmi minek kéne lennie, mint amikor adott esetben a bécsi félharmonikusok úgy felvételiztetnek fúvósokat vagy vonós hangszereseket bizonyos zenekari posztokra, hogy egy függöny mögött játszanak, és az illető egyáltalán nem tudja, hogy ki az illető. Mármint aki ott ül a zsűriben. Hát az nyilván lehetetlen, de eszményként valahogy így kell lenni. Van egy nagyon... De ez valamiért valószínűleg ez a konstrukció is létrejött. Tehát, hogy ki volt az az első, aki azt mondta, hogy már pedig a jelentkező az ne az orrunk előtt játszon, hanem játszon egy függöny mögött ami egyébként magát az művel nézőpont kérdése, hogy változtatja-e vagy sem, hiszen azért nagyon sokszor egy művésznek a fizikai jelenléte is hat az emberre, függetle attól, hogy a harmadik emeletről látja vagy közelről, nyilvánvalóan más közelről, mint távolról, bár van, aki csukott szemmel hallgat komoly zenét, és számára szinte teljesen lényeg, hogy függöny mögött játszik-e vagy sem, de érdekes lenne azt a pillanatot tetteni, de amikor valaki azt mondta, hogy az � legyen az a záloga, hogy nem is látja azt, aki zenéle. Sőt, én most olvastam pont egy nagyon érdekes történetet, a, nem tudom, hogy ismered-e, a himnusz megzenésítésének a történetét, a, aminek, aminek ugye Erkel kell a zenéjét. Ez egy pályázati kiírás volt, hogy valaki zenésítse meg a himnuszt, és történetesen az Erkel tagja volt annak a bizottságnak, amelyik döntött ennek a pályázatnak a sorsáról. És ami, egy, ami, ami már egy nagyon szép magyar ö, ö, helyzet, és az Erkelesz valahogy úgy oldotta meg, hogy ő kiszállt a bizottságból, mint akinek semmi köze nincs az egészhez, és jeligével, tehát álnéven adta be a saját szerzeményét. És akkor, hogyha ez 2022-ben történne, akkor nyilván mindenki elkezdhetne azon gondolkodni, hogy ez vajon úgy működötte, hogy tényleg senki nem tudta, hogy az ő szerzemények kapja meg a díjat, vagy felismerték magát a zenét, vagy megsúgták valakitek, hogy ez lesz az Erkelenek a pályaművel. Tehát, hogy érdekes voltam, akkor megvolt ebben a nagyon távoli szférában is a, az igénye annak, hogy ez a fajta befolyásoltság ez ne, ne működhessen, és szerintem ez a történet az egyik legmagasztosabb nemzeti szimbólumunkkal, ez megmutatja azt, hogy mennyire, mennyire visszás megoldások tudnak ebből, ebből születni. A, volt egy nagyon híres politikai filozófus John ross aki a 70-es években gyakorlatilag megújította a politikai filozófiát, ő azt a, azt a kifejezést használta, hogy a, a jó és igazságos politikai döntéseknek a tudatlanság fájtla mögött kell zajlaniuk, ami egy nagyon politikai metafora. Igen, igen. Ez ugye azt jelenti, hogy én úgy hozok meg döntéseket, kizárólag objektív, erkölcsi normák alapján, hogy nem, nem vagyok tudatában annak, hogy a döntéseinknek a következményei azok kiket fognak pozitívan érinteni, és kiket fognak negatívan érinteni, csak és kizárólag a morális igen, szépen hangzik. És... Hozzátéve, hogyha én olvasószerkesztő lennék az Egyensúly Intézetnél, akkor a szöveget azért biztos átírtam volna, és továbbra is őrizzük legnagyobb értékünket, a teljes függetlenséget. Mi az, hogy teljes függetlenség? Valaki vagy független, vagy nem független. Teljes függetlenség hát... olyan nincs? Hogyha, hogyha ez most, hogyha, hogyha... Morálfilozófiára közelítenénk, akkor igen, azt mondanánk, hogy ez olyan, mint a másodlagos viselkedés. Ez olyan. A mesterés való Közben a gyakorlatban azért te lehet vagy füghet valakitől, vagy valamitől úgy, hogy, hogy formálisan kötött egy, egy, egy szervezethez, egy párthoz, egy gazdasági érdekcsoporthoz, lopista vagy. Én nem tudom, és van a függésnek egy ilyen kisebb fokozatú formája, ami pont az ilyenfajta rejtett, vagy nem explicit nyomásgyakorlásról szól. Vagy arról szól, hogy te nem, nem füksz valakitől ténylegesen, viszont úgy próbálsz mozogni, hogy valakinek a támogatását, a jó indulatát, a kegyeit meg tud jelni. Én így értelmezem a teljes függetlenségnek a, a, a hangsúlyozását, de belebonyolódhatunk ízlésvitájból, hogy ez mennyire teszik, vagy nem. Nagyon Elutánom szép tartom az ízlés vitassó. Igen. Semmitek mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ebben most nem fogunk belebonyolódni. Sikert én teszön. Filipov Gábort hallottak. Igen. Jó reggelt kívánok, Fia János vagyok, és és Tibor kérdésen. Boldog új évet, boldog új évet megtalálta. <gül> boldog új évet. Azt írja a 24.hu üdvözlő nap hirdeti, hogy és Tibor elindult a polcájt, és ugye arról van szó, hogy hosszú várakozás előzte meg, sőt, még akkor se derült ki, hogy ő lesz az országgyűlési képviselő jelölt, és a sajtósán keresztül megkerestük az egykori uniós biztost is. Elnézést egyszerű, kíváncsiság. Ki az ön sajtósa? szerint. Igen. Horvall Akkor, amikor... Mi a dátum, amikor hivatalossá vált, hogy ön... Országgyűlési képviselő lesz. Hát nézze, az egyik dátum az, az amikor a választókerület összes füdeszt csoportja engem jelölt, képviselő jelöltnek. Ez ugye több csoportülést jelent, hét csoport van ebben a választókerületben, és ez november végén, december elején, most nem emlékszem pontosan mikor. Lesz majd egy másik dátum, amikor erre az országos választásnak az áldását adja. Ezért ilyen a helyzet, hogy politikailag jelölt, vagy jogilag még nem vagyok jelölt. De az áldását még nem adta? Azt nem adta, mert még, még nincs meg az összes választókerületben, az összes, választó összes jelölőgyűlés, a jogorvoslati határidő még nem jártak le teljesen. Jó, szóval még mindig nem hivatalos, hogy ön az országgyűlési képviselő jelölt? részben, hivatalos részben nem, de hát és én nem tudom, tehát nézze, van egy... Van egy Kevés folyamán, embernél fontos, van, van ilyen titokzatosság, amit különböző orgánumok de mi, egyfolytában kapirgálnak, az, az öné az ilyen. De jelen pillanatban minden Fidesz ebben a státuszban van. Mégis mindenki csak arra kíváncsi, hogy én Igen. van. Igen. Mindenki, mindenki pontosan ugyan ebben a státuszban van. Igen. Hogy tehát mindenki, aki egyéni választókerületben indulni fog, azt jelölték a a csoportok és az osztályos már januárban valamit egy majd volna. Jóvá hagyja. Én nem figyeltem arra, amikor elkezdtem beszélni, hogy hogyan beszélek. Az, hogy hogyan beszélek, arra mások hívták fel a figyelmemet, és aztán magam is elgondolkodtam azon, hogy amit az én beszédem kapcsán mondanak, az mennyire igaz, mennyire nem. Ugyanez igaz az írásra is. És ezt azért kérdezem öntől, mert ugyanebben az írásban, amit egyébként Molnár Zoltán jelez, illetve jegyez, üdvözlőlap hirdető, hogy Navras és Tibor elindul tapolcáért, ebben önt úgy írják le, ilyen szemantikai beszélgetést, olyan nagyon sokat a jövőben nem biztos, hogy lefolytatunk, de van jelentősége. Az alcím biztosból bizonytalan. Navracsics az utóbbi időszakban aktivizálta is magát a térségben, Facebook oldala szerint turnészerűen járja be a választókerület falvait, városait, bejelent átad, de mindig szigorúan kormány biztosi minőségében. Ha eljátszanák azzal a gondolattal, hogy én ezt a mondatot odaadom önnek, és arra kérem, hogy ezt fordítsa le és írja át Navracsicsra, a szónak abban az értelmében, hogy kiigazít benne betüket, kigazít benne szavakat, és utána elmagyarázza, hogy mit miért tesz, akkor ezzel az egyetlen egy mondattal hosszú időre talán biztosítva azt, hogy hasonló feladat elé nem állítom, most mégis állíthatnám? Hiszen ő nyilvánvalóan nem mondaná azt, hogy turnészerűen járja ezt a választókörzetet. De, hát ha valaki egyébként megnézi a, akkor maradjunk a Facebook profilomnál, vagy oldalannál, ami többé-kevésbé követi azt, hogy merre feljárok, nem 100%-ig, de 80%-ig, akkor az látható, hogy túl járom járon az Összak-Dunántú, túl nézszerűen Budapestet, és túl járom járon Veszprémet is, ami nem a választókerületet tartozik, és a választókerület településeit is. És az, hogy kormánybiztosként, ez az, az igazság, hogy Soha nem teszek olyat, hogy valahol megjelennek, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, is Tibor vagyok, most adófizető állampolgárként szeretnék itt látogatást tenni. Ezt várjon, Majd ez a... nem igaz, hiszen ön egyébként úgy van feltüntetve a Kejfei Ancsi étlapján, is Tibor Veszprémi ez polgár. Ez igaz, de ezt de sem mondom sehol sem, hogy azért. én most Veszprémi polgár. Itt én mégis ön, mondta. Itt igen, itt igen, igen. Na lehet ennyi autonómia hogy de egyébként nem tudok sose mit kezdeni ezzel a, milyen minőségben írta ezt és ezt, mint kormánybiztos, vagy mint jelölt, vagy mint egyetemi dotzás. Ez de visszaemlékszik a... arra, amikor létrejött adott esetben az írói munkásság része, amelyet el lehetett választani a nem írói munkásságtól, és kvázi, mint fedezék lehetett mögé vonulni, miközben semmi értelme nem volt. De az őszintesség mi... ahhoz hiányzott, hogy azt mondja, hogy ez a véleménye, kellett valami képző, valamilyen módon meg kellett menteni az illetőt. Hát azt mondtuk, hogy ez az írói munkásságának a része, mintha azt le lehetne választani az ő személyéről, és az illető emiatt nem tiltakozott hanem hát a szó valamilyen értelmében élvezte azt, hogy valaki ezen a módon bár de meg akarja őt védeni. Igen, igen. Ez ugyanaz, mint amikor engem szoktak újságírók úgy kérdezni, hogy most nem mint politikust, hanem mint politológust Igen. Kérdezik. És nem értem, hogy én agyat cserélek, vagy mi gondol. De mégis hogy... a politika hozta ezt létre, tehát az írói munkásság az... Én nem, én nem, én, nem is, én most nem is a... Csak azt mondom, hogy én nem tudok mit az ilyen fordulatokkal, hogy szigorúan kormánybiztosi minőségben járja. Milyen minőségben? Lehetne laza a kormánybiztosi minőségben is járni, vagy milyen minőségben járni? Tehát ezek olyan újságírói fordulatok, amiket én hosszú nap tulajdonítok alapvetően. Ez azt ugye azt akarja sugálni, hogy valójában én súnyi dög vagyok, aki, akit alattomban lázítom a választókerületet, holott még semmi jogom nincs hozzá. Egyrészt így gondolom, hogy bárki járhatja azt a területet, amit akarja akármilyen kampányszerűen, Magyarország magyarországon, Szabadország. Másrészt pedig nem értem ezt érzemének, ezt a kitétel Ez csak a rossz szindulat megjelenésének látom. Három lépcsőből áll a mai beszélgetésünk. Ez volt az első lépcső, vagy ha tetszik, akkor ez volt az előszoba. A következő, hogy minden szándékosság nélkül elnézést kérek, Szilveszter környékén nagyon sokat tartózkodtam az önválasztói körzetében. Jó, és megfordultam Herenden. Igen. És Herenden az ég a világán minden zárva volt, ami egyébként ott idegenforgalmi nevezetesség. Ez történt december 30-án, csak hogy egészen pontos legyek, mint Kalambó. Egy fa tákolmány, rosszul fogalmazok, hiszen maga a tákolmány olyan, mint a turnészerű. Tehát egy egy, egy, egy, egy relatív egyébként impozás, tehát a fatákolmánytól gyorsan elugrottam, boltban, amely szerintem nem egészen funkcionálisan jött létre. Tehát maga a külső és ami benne volt, az nem, nem volt harmonikus, de nem szeretnék ennél nagyobb mértékben elvenni Tormatamásked nyerét, nem akarom elvenni az építészeti kritika tekintetében és vonatkozásában. És ott volt egy hölgy, aki adott nekünk kávét mert hogy Honpola Krisztinával látogattuk meg ezt a helységet, és mondtuk neki, hogy hát milyen érdekes, hogy itt minden zárva van, és hát ez különösebben hosszú kommentát nem fűztem, tudja, mint Harunán Rashid időnként szoktam beszélgetni az emberekkel, függetlenül hogy nem vagyok országgyűlési képviselő jelölt, amire a hölgy, aki nagyjából 35-40 éves lehetett, vagy annál valamilyen fiatalabb, azt mondja, hogy ez herent. Nehéz volt ezzel mit kezdeni? Nem tudom. Én, én is basszankodom ezen állandóan, a téli időszakban egyébként... De éveként, olyan, a, a téli álmot éveként, aludna valami, igen. és akkor, akkor nincs. Tehát kint lenne egy tábla, hogy... De egyébként kin is van egy tábla, hogy decembertől márciusig semmi. Igen, igen. Tessék nem szíves nem... lenni minket hanyagolni. Nem működik a porcelángyár, nem működik a múzeum, nem működik az etc. A múzeum aljában meg van egy tekepálya, az működik. Arra van igény. Nem tudom, ez, ez ugye problémás, mert miközben 12 hónapos szezont akar mindenki, közben pedig a, a, a klasszikus szezon kívül egy, egy sor nem. Nem megközelíthető, nem De mi az, egy az is igaz. Hát azért kevés látogató van, és a fenntartó úgy gondolja, hogy gondolom én ezt, Hisz a herendiák nevével nem tudom mondani. Veszlémben általában az van, hogy azzal is foron lehet, hogyha akkor nem nyitják ki azokat a helyeket. Ez rossz, ez rossz beidegződés. Ugye ez a klasszikus kérdés mindig, hogy a, az étteremnek megéri, egy balatoni étteremnek megéri-e évközben is itt lenni, még ha kevesebb vendég van mert akkor legalább lehet, hogy egy idő után több vendég lesz, viszont ha kisenyít, akkor biztos, hogy nem lesz több vendége. És ugyanez igaz minden idegenforgalmi láttalmasságra. Tehát ezt próbáljuk 12 hónaposság terjeszteni a térségben, a Vesztrém és környékén is, nyilvánvalóan Herrenden és hiszen az is része a Türkérel főváros Főváros régiónak. Jó, hát csak ugye az a helyzet, hogy egy sor dolgot mesterségesen nem lehet megteremteni. Ön nagyon jól tudja, hogy én hangulatember vagyok, próbálok ellene küzdeni mérséget sikerrel. Abból adódóan, hogy ezek ott vannak bezárva, az egésznek van egy ilyen, hát egy ilyen gordonka jellege, és én a gordonkától mindig iszonyatosan depressziós szoktam lenni. De szerintem vannak olyan országok, ahol biztos nem lehet mesterségesen. Megteremteni dolgokat, mert organikusan, jó beszélünk. Ilyen rossz magyarsággal éljek, organikusan kifejlődi magát. Mm -hmm. De Magyarország ebből a szempontból kicsi és erőforrás hiányos. Tehát itt szerintem igenis, mondok példát, tehát nekünk Desztrémben, az Európa Kulturális Fővárosa Program keretében van egy olyan támogatási rendszerünk, hogy vállalkozóknak pályázat alapján adunk támogatást bérleti díjhoz, tehát, hogy kibéreljenek bizonyos üzefejűségeket, ha ők valamilyen olyan tevékenységet valósítanak meg, ami hiányzik jelen pillanatban uh -huh. veszprémben. ben az egyik kávéház, a papírkutya nevű kávéház és presszó vállalja azt, hogy minden reggel 9 órakor kinyit, reggelit ad, és este pedig koncerteket tart. Ilyen kis, uh -huh. kis jazz kisegyüttesek konceptjai, amplax, tehát a népróbancsatjai tipikusan magarodatok. Egy másik, a KUNSZ, azt vállalja, hogy ajándékboltként is működik, és már reggel 8-kor kinyit, ő is reggelit is ad. Ezek veszprémen ilyen, ilyen funkciók nem voltak korábban, és mi ehhez azt uh, uh, adunk támogatást a bérleti díjukhoz, hogyha ők cserébe vállalják, hogy 23 után is fenntartják ezt a szolgáltatást üzleti alapon. Ez nem organikus, hanem egy mesterséges uh -huh. teremtése a dolognak, de lehet, hogyha sikeres, akkor organikussá válik, és mind a kettőnél azt látom, hogy egyelőre elég meg népszerűségnek nem csak veszprémben már, hanem sokat számára ezzel kezdenek eh, földrajzilag, szinonimáivá válni az Európa kulturális fővárosban, és ez jó. Tehát én, én azt hiszem, hogy itt Magyarországon igenis meg kell teremteni bizonyos dolgokat mesterségesen, adott esetben lehet, hogy itt is, Herenden is, kellene ahhoz, hogy ez, hogy ez aztán organikussá váljon, mert önmaga nem, az ország súlya, vagy a, a, az országban élő polgárság súlya nem tudja talán kitermelni ezt. A Jó, de akkor ezek szerint, amit felvetettem, azt ön tökéletesen értette. Abszolút értem, persze, egy nagy a külségemben. Elhagytuk a második helységet is, és egy nagyon szomorú és sötét tónusú helységbe lépünk be, 2022. január 1 -e, szombat 10 óra 35 perc közúti közlekedési baleset történt 2022. január 1-én 9 óra 50 perc körül Tapolca közigazgatási területén a 7345-ös számú úton, ahol eddig tisztázatlan körülmények között egy vasúti átjáróban egy személygépkocsi és az ott közlekedő vonat összeütközött. A balesetben az autóban utazók közül négyen meghaltak, egy embert életveszélyes sérüléssel szállítottak kórházba. Később a sümegi eh, polgármester végig eh, január 1 én nem sokkal dél után, de még egy óra előtt azt írja, a Dobó Zoltán Tapocaváros polgármestere telefonon tájékoztatott, hogy tudomása szerint egy fiatal sümegi illetőségű volt, holnap 10 órakor, tehát másodikán a tapolcai plébánia templomban gyászmisét tartanak az áldozatokért, a vasúti átjáróban kisapáti felé vezető úton levőben pedig mécses gyújtással emlékezünk. Sümegváros természetesen felajánlja a segítségét az érintett családnak. A friss információk 13 óra 30 tükrében most már biztosnak tűnik, hogy két sümegi halálos áldozata van a ma reggeli szörnyű balesetnek. Ön honnan értesült az eseményről? Aminek kapcsán aztán a saját Facebook oldalán Egyébként a tapolcai polgármesternek egy megnyilvánulását tette közzé. Ebből innen, innen értesültem. Aztán a sajtóból, hiszen nem sokkal később a már őseppekben is megjelent. Maga ez az átjáró, ez abban a közösségben. Nagyon rossz út. Ez, egy nagyon... ez a tapolca nemesgulács, a tapolca kisapáti közötti út. Egy, egy híresen rossz út. Tehát De mit nevezünk rossz útnak? Kátyús, a, a nyomvájús, a, az, az út széle lemorzsolódott. Nem azt mondom, hogy kivételesen rossz út, mert sajnos nagyon sok ilyen rossz út van Magyarországon, és, és Tapocsa környékén különösen. Ez, ez, ez már többször ez a tapocsai polgárok számára, vagy a környékben élők számára egy ilyen hírheten rossz út. Én, gyerekkorom óta nem emlékszem, amit pedig ugye nem ma volt, hogy ezen az úton jelentősebb javítást, eh, korszerűsítést vagyok a kormányvégre. Nem tudjuk, mivel nem tudjuk, hogy miért következett. Pont ezt akartam kérdezni, hogy az út minősége igen. mennyiben van összefüggésben. A fénysorompó ugye kilosak jelzett, annyit tudunk, nincsen fizikai sorompó, tehát félkarú sorompó jelentően, van, nincs a vasúki átjáró. Ugye a taposzai polgármester ezt kéri, hogy hogy a már telepítsen oda a sorom. Régen volt, fizikai sorom volt is. Nem tudjuk, hogy ezek nem is Kis türelm régen volt, és most nincs? Hát régen volt, az én gyerekkoromban volt sorom De nem... akkor csak sorompó volt, gondolom, és nem volt hát fényezés. Csak sorompó volt, igen, Igen, igen, igen. igen de vannak ma is Erbási-i átkelők, ahol nem csak fényjelzés van hanem a fizikai is, és gyakorlatilag ezt most Visszatérnék magát. még ahhoz a hangvételhez, ahogy most beszélünk, de átmenetileg egy máv összefoglalót vennék elő, amely némileg cáfolja azt, amiről mi ketten szoktunk beszélgetni, illetve amit ön mond, hogy a közlekedési kultúra eh, hogyan változik, ugye emlékszik általában a Zebránál való megállás kapcsán szoktunk vitatkozni. Igen. Ön szerint jobb a helyzet, szerintem Ön szerint eh, mér, nagyobb mértékben van eh, rendben a helyzet, én pedig azt mondom, hogy hát azért ezen még lehetne változtatni. Január 3-án hétfőn szükségesnek tartotta két nappal az esemény után, vagy két és fél nappal a máv egy összefoglalót közétenem, amit szerintem jól tett Magát az anyagot a Mávzéleti Kommunikációs Igazgatóság a jegyzi, ebből idéznék. Az út átjárós, gondolom, hogy ez a szakkifejezés, az út átjárós balesetek statisztikája a korábbi öt évben tapasztalt stagnáló értékek után 2021-ben jelentős emelkedést mutatott. A vasúti átjárokban történt baleseteket az oda behajtók figyelmetlensége és a kres előírásainak megszegése okozza. Évente 8900 fél sorompór rudját törik le az autósok. Évente 8900 fél sorompór törik le az autósok. A MÁV teljes hálózatán 2008 óta nem volt vasúti hibából bekövetkezett halálos áldozatot követelő baleset. A balesetek számának csökkenése a közlekedési morál változása elengedhetetlen. 2020-ban 62 út átjárós baleset történt, tehát 2020-ban 62 út átjárós baleset történt, 2021-ben, tehát tavaly ez 86-ra emelkedett. Ebből a 86 vasúti átjárós balesetből 16 követelt emberéletet. 15 végződő súlyos és 14 könnyebb sérüléssel. 2021-ben 1 milliárd forintot meghaladó kárral kénytelen volt számolni a MÁV. Ezek olyan adatok, amelyekkel az ember alapvetően nem tud mit kezdeni, hiszen ha figyelembe veszem azt a történetet, amiről mi most beszélgetünk, akkor azok a fiatalok, független attól, vagy egyáltalán az ott lévők, ön nap mint nap közlekedik arra. Pontosan tudja, hogy ott van egy vasúti átjáró. Hogy ott jó-e az út, vagy rossz. Hogy szembesüte a nap, vagy nem szembe. Azért nem bír igazán jelentőséggel, hiszen ön tudja, mert hogy ott él, mert hogy megfordul ott nap, mint nap, hogy ott van egy vasúti átjáró, és ahogy az ember egy csukott ajtó nem megy keresztül és kinyitja, csak akkor, hogyha nagyon szórakozott, de ez inkább filmekben szokott előfordulni, evidens módon, vagy legalábbis számomra evidens módon megáll, és aztán átmegy. Az ön meglátása szerint ez az evidencia 2021-ben miért hiányzott a magyarok egy részéből? Hát nem, nem tudom. Hogy őszinte legyek, nem tudom. A... Én ezt képtelenségnek tartom. Én, a, én ezeket az átjárós baleseteket Elnézést, nagyjából egy szinten kezelem a magyar alkoholizmussal. Mintha egy adottság lenne. A magyarok isznak, a magyarok nem állnak meg a vasúti átjárónál, de hogy miért, erre nem találok ma. Az ivásra nagyobb mértékben találk magyarázatot. A vasúti át... nézze, hogyha ez valami izé lenne, hogy ezzel mutatjuk a legénységünket, vagy a lányok, a lányságunkat, mint hogyha ez egy bátorságpróba lenne, ami életveszélyes, amit egyébként akkor mindenki egyedül művelje, mondván, hogy a saját életét kockáztassa, másét nem. De erről nem tudok. Mi áll emögött Kérdezhetném, hogy mi van a Hollandiában, de hát baromira nem érdekel, hogy mi van Hollandiában. Náluk miért van ez? Igen. Nem tudom. Vagy őszinte legyen, nem tudom. Nem tudom. Ugye van, ha jól emlékszem, a kresztabályok kifejezni, a megállást ugye nem követelik meg, de az igen, hogy talán 20 kilométerre, vagy 30 kilométerre erre kell csökkenteni a, az átjáró előtt a sebességet. Én ezt se látom, hogy bárki akár... Ha csak nem nagyon rossz minőségű az átjáró, akkor jelentősebben fékezne. Nem tudom. Én nem tudom, mit mondtak a Kressz. Én azt tudom, hogy amit tőlem megkív megkíván a haza, az az, hogy az ember előtte balra és jobbra úgy tudja nézni, hogyha balra vagy jobbra féktávolságon belül jönne egy vonat, akkor meg tudjak állni. Igen. Hát az ember más-más saját életeszteléből van is. Igen. Azt írja a MÁV közleménye, hogy azok a gondatlan kerékpárosok és gyalogosok, tehát még semmi autósokról nincs szó, akik az érzékszervek működését akadályozó tényezők miatt, például fülhallgatóval, vagy kapucnis ruházatban, esetleg mobiltelefon használata miatt e, sérülnek meg. Tehát ki gondolná, hogy miközben a kapucni divat, a kapucni azt eredményezi, ennél már csak halmozott a hátrányos az, aki egyébként fülhallgatóval, kapucniban, telefonnal közlekedik. Tehát, jó, hát az ember azért, ez fekete humor, mert hogyha, tehát hogy azért ennek a négy fiatalnak a halála én emlékszem, nem régen volt, az megrázta a közvéleményt. Azért másik kérdés, hogy a bulvársajtó ezt milyen irányba vitte, meg hogy ott milyen furcsa körülmények voltak ugye a tekintetben, hogy az ötödik személy életben maradt-e, vagy sem. Egyáltalán ki az, aki meghalt, ki az, aki nem. Ebben szintén volt valami eh, magyaros, eh, ha tetszik, SCH-val, de az ez nem volt egy, egy vidám dolog. És a hazai vasútbiztonsága a régió és szélesebb kitekintésben az Európai Unión belül is kedvező a vonat távolsága több száz méter így a mozdonyvezetőnek az átjáróban szinte semmilyen esélye nincs az ütközés megelőzésére. Sajnos a közlekedő figyelmetlensége miatt mozdonyvezetők is életüket vesztették, vagy megsérültek az elmúlt években, 2021-ben út átjáros baleseteknek, balesetekben is megsérültek vasúti munkabálók köztük mozdonyvezetők egy esetben súlyosan három esetben pedig könnyebben. A MÁVA vasúti áutériakban történt események számának csökkentés és a figyelemfelhívása céljából a közút és vasút kereszteződéseiben 2018 óta folyamatosan éves szinte 60-70 helyszínen tart közös vasúti-közúti közlekedés-biztonsági ellenőrzést a rendőrség területileg illetékes munkatársainak közreműködésével. Azt kérdezem Öntől, hogy ha egyébként egy polgármester Józan belátása szerint, vagy ki tudja miért, nem beszéltem vele, azt mondja, hogy ott legyen sorompó. Azzal nem a kiskorúsítást szolgálja. Tehát, hogy nem az lenne a normális, hogyha ott egy vasúti átjáró van, amire felhívják táblák a figyelmet, pluszban fényjelzés is van, hiszen működött. Ha meg nem működik, akkor evidens módon meg kell állni. Ezt a kresz így mondja, és ezek az emberek mind tanultak kreszt, Tehát nem kiskorúsítás az, hogyha egyébként oda egy olyan fizikai akadályt rakunk, amiről egyébként felnőtt emberek azt mondanák, hogy nincs rá szükség, hiszen enélkül is úgy fogunk viselkedni, mintha ott lenne egy sorompó. Én értem, hogy miért mondja ezt a polgármester? É, én is értem, és ebből adodan szerintem nem, mert ha ezen a logikán megyünk, akkor minden minden ilyen jellegű dolog, kiskoros. De drága és drága ez nem a vicc? Hogy ez, a pózna, mély, ez a pózna vége, nem azt tovább? De, de, de hát látszik, sajnos nem. Sajnos nem vicc, mert ilyen állapotban vagyunk. De, de ez milyen mentális állapot? És ennek ráadásul nincs politikai oka, ez az elmúlt időben? Nem, nem. Én azt se tudom, hogy ez elmúlt időszak, vagy pedig ez, ez valóban így van, ez a nem, nem, nem tudom, a magyarok ilyen, olyanok, a akik más, nem állnak meg a vasúti átjáróba, ilyen mondással nem találkoztam. Attól tartó, nem csak a magyarok ilyenek, tehát van ebben egy ilyen, nem tudom. Hát vannak, vannak olyan társadalmak, ahol felelősen eddő vezetnek vannak, ahol felelősebben is. A magyar, szerintem a magyar közlekedési statisztikák is azt mutatják, hogy mi azért nem, nem a felelősen közlekedő Nemzetek között tartottunk, akkor fogalmazunk úgy. Nagyobb kockázatot vállalunk, indokolatlanul, sokszor felelőtlenül. Egy más egy finn vagy egy holland autóvezető, mint egy magyar vagy egy román. Hát most. És ez nem tudom, ez meghaladja az én kompetenciámat, hogy megfelejtsen nemzetkarakterológiai... Oké, okay, rendben vannak. van. Nem is gondolom, azt kérdezem öntől a beszélgetésünk utolsó perceiben, hogy... Dobó Zoltán neve felmerült az elmúlt időben a kettőnk beszélgetése során, akkor egyáltalán nem pozitív értelemben, hiszen akkor ez a tapolcai mozi kapcsán hangzott el, de most méltatlan lenne, hogyha erről hosszabban beszélnénk. Ugyanakkor ön január 1-én 12 óra 48 perckor Dobó Zoltán tapolcai polgármester 11 óra 53-as, Facebook bejegyzését tette közzé, és saját szöveget ehhez nem mellékelt, és ahogy tapasztaltam, ezt később se tette. Anélkül, hogy a kákán csomót keresnék, miért is keresnék? Van ennek oka? Hát teljesen egyetértettem. Nem, nem tudtam, mit hozzátenni, mert... Nem tudok, hozzá Magyarul nem ő nem. úgy fejezi be a, a január 1 Facebook postját, azonnali kérdéssel fordulok a máv azzal a kapcsolatban, hogy ebbe a vasúti átjáróba sorompot helyezzenek ki, ezzel ön százalékig egyetért. Így van. Ha tudok, akkor segítettel természetesen. Mi személyesen jó viszonyban vagyunk egyébként a, a dobozoltán a tapasztai polgármesterrel. Kértek öntől Vannak segítséget? Nem. nem. Tehát ez nem Egyetértek a dologgal, ebből adódóan, ha tudok, akkor segít a tervészetesen. Hát kérdezem meg, és nem a kk keresek csomót, ha öntől kérnek segítséget, ön ezikben milyen segítséget tud adni? Hát én is megpróbálok beszélni, amád illetékesével lobbizni azért, hogy legyen ott. Ha ön ezt egyébként Dobó Zoltán kérésen nélkül nem teszi meg ennek az az oka, hogy önnek ott egyébként ilyen jellegű tevékenységére ne nézzenek, ferdén ne tűnjen politikai fontoskodásnak, vagy mi erre a megfelelő kifejezés? Nem, én fogok beszélni a mági illetőkeseivel az ügyben. Tehát, Tehát ettől amit, függetlenül? Eset megdobozom, természetesen, szerintem itt a híjúsági kérdés, hogy most engem megkérnek, vagy nem kérnek meg, sokkal, ez valóban egy olyan forgalmas csomópont, a Balaton és Tapolca közötti, egyik fontos összekötőpont, ami azt jelenti, hogy a turizmus szempontjából is fontos, hiszen a balatonparton sokan mennek be tapoltára, Malontó, Tavasbarlang, egyéb, vagy Csegétálni. Tehát a turizmus biztonsága szempontjából is egy fontos csomópont. Szerintem abszolút indokolt az átkelő forgalma miatt is egy, egy ilyen célkarósorat Végül eljutottunk a harmadik szobának a kiáratához, vagy sokkal inkább a falhoz. Um, arról most hosszan nem szeretnék önnel beszélgetni, hogy milyen tévedés okozta azt, hogy akit halottnak hittek, az él, és itt a rendőrség, vagy egyéb közleményeiben ki milyen hibát ejtett, ha egyáltalán rendőrség tette, mert azt gondolom, hogy ez méltatlan lenne. Ugyanakkor szeretnék két szöveget felolvasni Önnek, és aztán ö, a következtetést Önre bízom. Ö, gondolom Véglászlót, Sömeg polgármesterét, Ön jól ismeri. Igen. Ja. Véglászló január másodikán án óra 48 perckor a következőket írta. Gyászmisét tartottak a tegnapi tapolcai baleset áldozatainak emlékére, a Szentmise után a helyszínen elhelyeztük az emlékezés gyertyáit hangsúlyozni szeretném itt is, ahogyan elmondtam a nyilatkozatokban is, kérem önöket, hogy ne általánosítsunk, ne bántsuk a hozzátartozókat. Ezek a fiatalok már a jó isten társaságában vannak, ötödik társuk pedig a kórházban az életéért küzd. Segítsük őt és a családtagokat azzal, hogy osztozunk érzéseikben. Ma a városban a karácsonyi dísz kivilágítást lekapcsoltuk. Ön tudja azt, hogy milyen általánosítás volt, és hogyan bántották a hozzátartozókat, és milyen okból? Hát én nem, én nem mennék be. Igen, de nem mennék bele, Mert nem akarom a sümegieket sem megbántani. Igen, de igen, tudom. Holnap lesz egyébként a temetőség a, a fiatalok sümegen. Ugyanakkor tiszteletben tartom a döntését, hogy erről nem akar hosszabban beszélni, ugyanakkor Véglászló Két nappal később, szinte pontosan 48 órával később, ugye az előző szöveg úgy fejeződött be, ma városban a karácsonyi diszkivilágítást lekapcsoltuk. Január 4-e, 15 óra 08 perc. Tisztelt Sümegi polgárok! Tájékoztatni szeretném Önöket a közelgő városnap alkalmával, a következő a közelgő városnap kapcsán. Sem az önkormányzatos, sem személy szerint engem nem keresett meg sem magámember, sem civil szervezet a program elhalasztása kapcsán, mint ahogy az a közösségi oldalon olvasható. A Városnap megtartásának időpontját, lebonyolítását rendelet szabályoz. Az időpontot nem tudjuk módosítani. A Városnap nem egy népünnepény, nem táncos vigadalom, egy emelkedett, méltóság, teljes rendezvény. A családok gyászában osztozunk nem csak szóban, hanem tettekben is. A gyászt az ember a szívében, lelkében viseli, nem elsősorban a külsőségekben. Ennek fényében a Városnap méltón, sümeghez, méltón a gyászhoz, az eredeti időpont szerint lesz a művelődési központ. Pontban. A helyzet az, hogy ez számomra, ha nem lenne véglászló Facebook oldalán olvasható, én ezeket külön kikerestem, tehát nem idézem máshonnan, akkor azt gondolnám, hogy ez egy örkény egyperces, vagy egy hrábál egyperces. Igen, de ehhez, ehhez ismerni kell, hogy sümegen, sümegen nagyon. Bonyolult a helyi politikai képzet, akkor fogalmazzunk így, évek óta húzódó. Ott, ott tényleg politikai hidegháború van a városban, ami, ami sok esetben a polgármesterrel kapcsolatos, nagyon személyeskető támadásokig megy el. Ez nagyon éles politikai küzdelem van, és ennek keretében gondolom értéktámadás. Erről, erről nem tudtam erről. Tobiról holnap valóban lesz egy. A városnak ünnepsége, ahol a sokat polgárokat tüntetik ki, kismereteik szerint valóban elmarad minden olyan része, aztatást vagy, vagy, vagy, vagy, vagy az önfeleltséget jelképeznék, vagy, vagy, vagy azt, azt, azt sugároznák és megmarad a kitüntetési ünnepség, illetve a polgármester veszélyen. Ez holnap három órámból lesz. Szerintem, tekintettel arra, hogy a városi is tartott, gyásznak ott, ez azért, ez Egyetlen... én ezt ez... pontosan értem, amit ön mond, és ön nagyon jól tudja, hogy ő ütéseket, ha másért nem, akkor a kapcsolatunk ezer éves fennállása okán nem viszek önnek be, de két nap alkolában azt írta többes szám első személyben, ma a városban a karácsonyi diszkivilágítás lekapcsoltuk. Itt pedig az szerepel, hogy sem az önkormányzatot, sem személy szerint engem nem keresett meg, sem magánember, sem civil szervezet. Arról nem volt szó, hogy a karácsonyi diszkivilágítást egyébként azért kapcsolták le, mert az önkormányzatot vagy személy a polgármestert bárki is megkereste volna. Az, hogy az embert a jó érzése, mire vőzi rá, hogy leol, leoltja a diszkivilágítást, hogy adott esetben el Halaszt egy eseményt független attól, hogy ezt rendeles szabályozza, e vagy sem, ez engem egy olyan szférába visz, ahol következő mondatokat nem akarok mondani, mert aki számára nyilvánvaló, hogy én mit akartam ezzel elmondani, az jó, ha pedig ehhez bármit hozzátajszek, akkor abban csak elveszek belőle. Na, én, én nem tudom, ezt nem érzem problémásnak. Volt egy gyászna, volt gyász Isten tisztelet, lesznek a temetések, a gyásznapon lekapcsolják a úszkivilágítást, de a gyásznap után követettek, mindig fölvethető az a kérdés, hogy jó, de a gyásznap utáni nap, hogy lehet mosolyogni? Miért mennek az emberek utcára? Miért nyitnak ki a kávéházat? Jó beszél. Uh, tehát, nem nyitnak, mert az élet megy tovább. Meggyászolták, elgyászolták, folytatódik az élet. Tehát ez egy, egy város esetében is bármilyen tragédia is két fiatal elveszítése. Mondom egyébként holnap lesz a temetés, és ezt követően lesz a városnak. De az, az, élet, az élet meg tovább, az, az szerintem az nem megszentségtelenítése az ő emléküknek, vagy ne, ne, nem, nem tudom, Az de, de nem értek ilyen problémát. Most akkor is nem ez, ez nem lehetne városnak fog tartani, vagy. vagy Ráadásul nem is kérte senki tőle, mint ahogy a polgármester. De valamilyen mégis szükségesnek tartotta közzételni. Tehát ha nem teszi közé. Ne de most ez, de tényleg, most ar arról beszélgetünk 10 hogy egy 6000 fős kisvárosban, a nyugat Dunántúlon a polgármester mit posztott? Nem, van, nem, arról beszélünk, hogy az ön, ön, ön körzetében milyen események zajlanak. Nem, én nem vonom önt felelősségre, és nem akarom. Értem? Ennyi, ennyi. Mindent megtett szerintem Ön az egyébként elmegy bármelyik eseményre? A városi ott lesz el. Igen. A temetésre csak azért nem megyek el, mert nem tudok mindegyik temetésre elmenni, és akkor nem érzem. Azt, azt nem érzem, hogy Tudja, ez egy? Ezt értettem. Igen. Tehát akkor miért pont azon van ott, miért nem a másikon? Azt kérdezem öntől, hogy és ez már itt a plusz egy, tehát ez már az RK, hogy, vagy a kert hogy önnek egyébként ebben a választási körzetben függetle attól, hogy még nem hivatalos jelölt, van-e vagy lesz-e kampánystábja, akiknek egyébként a szavára hallgat, vagy akiknek a szavára nem hallgat, de ettől függetlenül adnak önnek tanácsot: beszéljen a fialával, ne beszéljen a fialával, elmenjen sümegre, ne menjen el sümegre, az egyik eseményre menjen, a másikra menjen, barna cipőt vegyen, vagy kalapot. Mindig minden kampányban van, választókerületi kampányoknál különösen, ez ugye ez egy nagyon kielezett üzenet, Ebben a választókerületben különösen a küzdelem, hiszen ez bizonytalan körzet. És természetesen több szem, többet lát. Igen, igen. Hallgat rá? Van, amikor igen, van, amikor nem. Szerintem egy politikusnál mindennél fontosabb az, hogy a meghozott döntéssel, még ha akár, akár más mondja a javaslatot, csak akkor fogadja el, hogy tud azonosulni. Tételező fel, hogy én vagyok a kampány tanácsadója. Adok önnek öt tanácsot, négyet betart, egyet nem. A mi közöttünk viszony az olyan, hogy azt, amit nem tart be, azt elmagyarázza nekem, hogy miért nem tartja Igen. be, vagy nem? De elmagyarázom egy azért, hogy ne az az érzés legyen, hogy személyes szimpátiák vagy antipátiák alatt döntök, hogy valaki... De Majd. általában ez úgy szokott lenni ilyenkor, hogy a javaslatot hosszasan megvitatjuk. És van olyan, hogy meggyőznek engem. Először első körben nem fogadnám el, azt mondom, hogy és aztán megvitatjuk, és rá azt mondom, hogy jó, de akkor legyen így vagyunk. De olyan is előfordult, hogy én győzöm meg a javaslatot hozót arról, hogy ez, ez nem jó szeret. És meg. ki delegálja ön mellé a kampány tanácsadót? Én választom ki. Nincs, taná... nincs tanácsadó munkatárszaimban, mm -hmm. tehát nincs olyan, aki csak, Mm -hmm. csak tanácsot ad, hanem olyan van, aki ezt is csinálja, meg azt is, és részt vesz velem együtt a kampányban, és ő egy kicsit kívülről látja, más szemszögből látja, és azt mondja, hogy szerintem ezt kéne csinálni. Ez jó ötlet szerintem, vagy úgy tennem jó ötlet. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, viszont hallásra. hallásra. Navracis Tibort hallották, Veszprémi polgárt. 061 712 -42. Ha akarják, van mihez hozzászólni? önökön múlik, én nem fogom forszírozni, de most van muníció, aztán fölé van Bakás Tibart. A médiában szerintem kevés moralizáló műsor van, mint a Kejfej Nem kötelező velem moralizálni, nem kötelező az én moralizálásommal egyetérteni. Ugyanakkor nekem kutya kötelességem, de nem csak kötelességem, hanem kifejezett vágyam, hogy ezekről a kérdésekről ne kizárólag a mindenkori riport alanyjal beszélgessek, hanem adott esetben azokkal is akiből a beszélgetés, a moralizálás kivált valamilyen reflexiót. Ha nem vált ki, vagy kivált, de úgy, hogy azt nem osztják meg velem, tudomásul veszem, egyébként se tudnék tenni mást. Ugyanakkor nyomatékosan feljövöm a szíves figyelmüket, hogy volna miről beszélgetni, de nem forszírozom ennél jobban. 061 712.42 figyelek, ha van mire. All Az az áldozatok emlékére tartott szünet volt, csak hogy félét és ne Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Van valamilyen rendszer a te Facebook posztolásodban? Nincs, nincs, nincs. nincs. Hajszett jut. Hát persze, mert, mert nem hajtok semmiféle. Nincs stratégiai célom, és ami eszembe jut. De közlésvágyod van-e? Vagy az kíváncsi vagy az... a reflexiókra? Há, olyan nehezeket kérdezek hogy a reggel. Ugye biztos, hogy van közlés vágyom, hisz, ez bizonyítja azt, hogy beírok. Meg is nézem, nem azonnal soha, azt elhatároztam, hogy ne alakuljon ki ilyen kommunikáció a. a és, és teljesen ösztönösen érzelmi alapon döntem el, hogy Mire válaszolok, mire nem. Lényegében senkinek a stratégiai célja nem érdekel mindegy az, hogy érted mindjárt átulunk a politikára, hogy fideszes szavazó vagy nem fideszes szavazó. Ezt, ezt már nem látom értelmétennek. Igen, valaha is lett -e a Facebook? Nem, nem, nem. Egyszerűen soha nem. Sőt, állandóan figyelmeztetnek, hogy a biztonságom érdekében mindenfélét kattingatnom kell, mert 5000 követőm van, és aggódnak. Hát ez meghatott, hogy a Facebook agódik miattam. A, a műsor korhatáros jellegére már korábban felhívtam a figyelmet, most Nem besélek, uh, csúnyán, jó? a hangulat megzavarására alkalmas szöveg következik, előre szóltam. Tibor. szomorú vagyok, de túlélő típus, folytatom a mai napom. Vagyis a Fideszben nem történhetett volna meg az, ami MZP-vel a nyugati előtt, hogy egy szőke picsa, a nevét nem tudom, elnézést vagyis a sajtófőnöke rászól. Péter erre ne válaszolj, az amúgy baráti sajtónak puszi. Um... Milyen körülmények között, hogyan, mintha kalambóba lennénk, láttad az ominózus jelentet? Különös tekintettel arra, hogy én nem láttam egy időben az ominózus jelentet, és amikor az ominózus jelentre kíváncsi voltam, akkor kiderült, hogy nem is egy ominózus jelent van, hanem ominózus jelentek sokasága. Pont emiatt, hogy ez beírtam, aztán mindenféle reakciót kaptam, Rámentem Pétersi Juditnak a, a Facebook posztjára, és még, még nyilvánvalóbbá vált számomra a dolog. Bár egy pillanat, a még Igen. nyilvánvalóbb az egyelőre nem érthető? Honnan volt az alapinformáció? Mikor láttad, vagy mikor hát hallottad? Semmi. Befejezem a munkát, akkor fölmegyek a, a fel, hát felületre, a netfelületekre, és aztán talán a 444-es videójában láttam. De akkor milyen pluszra voltál kíváncsi Péterfi Judit oldalán? Hogy tényleg igaz-e, ami a benne van a filmben, ne ész felbe, hogy figyelj, gyönyörű a nő, szerintem tegyük meg sajtófőnöknek. Hát ha, ha, ha, ha még mindig ez megy, ha az a mondat jut eszébe, amikor újság... hát annyira elkeseredtem, te nem hiszedet, Én érzelmileg érem a dolgokat, Semmi értelme az Ezt egész. Ez te... bennünket össze, igen? Ja, ja, igen. igen. Hogy, hogy, hogy egy rendszer csak úgy lehet leváltani, ha másképp viselked. Tehát ez, ez, ez, ez annyira a bukás pillanata, hogy tényleg el voltak keseredve. Hát eljutni oda, hogy bárki bármit kérdez, válaszolunk rá, most jön a leglényegesebb, őszintén. Amikor egy ilyen mondat hangzik el, Péter, erre nem válaszoljál, akkor biztos vagyok a hazugságok hálójában vagyok, mert ugye azért kell nem válaszolni és nagyon koncentrálni, mert a hazugságot nagyon nehéz megjegyezni. Az egyszerű esetekben, és nagyon egyszerű a válasz, hány gyereked van? Négy, puf! De az, hogy a hetedik frakciót miért nem lehet megalakítani? Hát, na jó, De tényleg még mindig tart az elkeseredése. Így, és akkor komolyan, hol Ők a tanácsadók. Aki kiválasztotta ezt a hölgyet, nem akarom bánteni, hát semmilyen viszonyban nem vagyok egymáshoz. nyilvánvalóan nagyon jó marketing felület. Nem hiszem, hogy okos. Például jelzi, hogy ez egy rángatasz figura. Orbán Viktor a rá rászólni most halál komolyan. Hát ezt nem tudom elképzelni. Egy olyan ember akarja legyőzni Orbán Viktort, aki még a. a az őrmester el is parancsol neki. Hát, hát na, jaj, szörny volt, szörnyű volt. Mi volt a bajod vele? Hát én azért reménykedek, hogy tudod... De abban a konkrét mert jelenetben, mert... minek volt, mi, mi, mit, mit, mit értél tetten? Tehát, ö... Jön egy szőke fe, f, ö, ö, ö, nőfeje, azért fontos, a szőke... Itt meg kell, hogy, hogy egy pillanatra. Türelem türelem, vagyok... türelem, türelem, vagyok... türelem, türelem, türelem, türelem, türelem. Oké. Okay. Volt-e bármilyen korábbi ismeretet Péterfi Judittal kapcsolatban, vagy most láttad először? Most láttam először. Tehát semmi az íg egyet a világán, korábbi információ nem, nem befolyásol. Nem, hát a nevét sem tudtam, amikor okay. érzelmileg beírok, azért nem tudom a nevét, mert hát nem, Jó. nem. Jó, tehát láttál egy szőke, itt, itt hagytuk abba, igen. Jön egy csinos szőke nőfej, azonnal kiszülom, mert szeretem a nőket. És az a... a amikor mondja ezt a mondatot, akkor rápillantam Márki Zaj, és mondja, de válaszolok. Tehát gyakorlatilag a kapitány akarata az teljesen ellentétes a sajtófőnök akaratával, mégsem a kapitány akarata élvényesül. Hát, tegnap beszélgette a barátaimmal, ha, ha most komolyan mondom, ha én a Márki Zaj mellett vagyok, akkor azt mondom, hogy félrehívom, és figyelj, győzhetünk, de azonnal rúg ki. Szerintem nem fogja kirújni. Hát egyelőre ugye az, az még rövidebb lenne, mint Havas Herik államtitkársága, hiszen <gül> <Székező> nagyjából két nappal korábban vagy egy nappal korábban kérték föl, de ha egyébként nézted azt a videót, és nem tudtad, hogy ő egyébként, egyébként amikor nézted a videót, akkor tudtad, hogy ő egyébként mi a titulusa, tehát, hogy mit keres ő azt tudta, Igen, azt tudtam, hogy kineveztek sajtó. Igen, arra a, a, a, a, a tényel, már tisztában voltam, hogy van és azt, hogy ő egyszer csinálta. Márkizajjal egy interjút, de én azt nem láttam, meg nem néztem. Oké, okay. azt kérdezem tőled, hogy te a sajtófőnökről azt gondolod-e, ha gondolsz róla bármit is, nem a Márki sajtófőnökről sajtófőnökéről, egyáltalán a sajtófőnökről azt, amit egyébként ott a nyugati téren lehetett látni. Most messziről válaszok, Baló győd, nem így dolgozott volna. Tehát érted, mi utána nézek, remélem, hogy a nyugati téren volt. Nem... Nyugati téren volt, nyugati, igen. A sajtófőnök, hát figyelj, a történelemben különböző neveket visel, rendkívül. Jó, rendkívül. hadd mondjam el neked, ja. hogy uh, én mély megértést mutattam Péterfi Judit iránt, akit egyébként én kinemálhatok. Tehát én régebről ja, ismerem igen. az újságírói ja. munkáját, uh, soha se tudtam értékelni, de legalább bevallom, hogy ellenszemben nézem a tevékenységét, és ez lehetővé teszi azt, hogyha egyébként valamit jól csinál, akkor úgy tudjam mondani, hogy nem az ellenszemben dacára, hanem, hanem, hanem yeah. Yeah. At at attól még. Tehát azok a portrék, amelyeket ő részint a hirtévében, részint az ATV-n csinált, én a 24-es múltjára nem emlékszem, amikor híradózott arról, csak nagyon homályos emlékeim vannak, a későbbiekről van, azoktól a legjobb szó az, hogy visszajogtam. De emlékszem arra, amikor a Magyar Rádióban éjszakai műsorfőnök voltam, és értekezleteket vezettem, és a Neumann Gábor Gáborra beosztottam volt, és a najmán állandóan másról beszélt, mint amiről én akartam beszélni, és olyan mértékben és olyan módon utasítottam rendre, máig szégyellen magam. Hogy igazam volt-e vagy sem, fogalmam nincs, szerintem nem is volt igazam, és ahogy akkor beszéltem, abban valami olyan ragaszkodás volt, ugye ami azt szóltam rá, hogy nem ahhoz szól hozzá, ami a téma ami egyébként engem rám abszolút jellemző, én rendszeresen nem ahhoz szólok hozzá, ami a téma, de azt gondoltam, hogy mint főnök megengedhetem magamnak ezt, és amikor Péterfi Juditot megláttam, egész egyszerűen saját magamat láttam a najma mellett, meg láttam magamat ott a Pollák Mihály téren az ötödik emeleti szobában, és olyan mértékben nem hívtam föl a najmant, hogy elnézést kérek tőle, mint hogy sose kértem tőle elnézést, ha ez eljut hozzá, és nem csak a Naimantól, Mindazoktól, akik egyébként ezeken az értekezleteken részt vettek, viszonylag hosszú ideig, de hál' Istennek nem túlságosan sokáig, mert aztán megszűnt az éjszakai műsorfőnökségem, ez jutott az eszembe. Valaki, aki görcsösen jó szándékból csinál valamit, és az első pillanattól nem elég, hogy antipatikus, de ráadásul kontraproduktív, amit csinál, miközben látszik, hogy mielőtt ő oda elment, eldöntötte, hogy így fog eljárni. Hát, akkor még ássunk még mélyebbre, nem fog nyerni az ellenzék akkor, ha taktikai Ügyekben jelöl ki felelőseket, akkor stratégia van. Ez a taktikai stratégia. Hiszen már a főpolgármesternek is elmondta, hogy két kérdésre lehet válaszolni, illetve két kérdéssel kapcsolatban lehet, két témakörrel kapcsolatban lehet föltenni kérdéseket. És én egyébként nekem határozottan az volt a benyomásom, hogy ez az egész, ez úgy jött létre, hogy ezt előtte a felek nem beszélték meg, és ha a Péter fi, Judit így improvizált, hát akkor kénytelen kellett le mindenki engedelmeskedett, pontosabban mondva a Márki Zajja szokásos igen. módján kibújta a kötelezettség alól, és elkezdett válaszolgatni, ami Péterfi Juditnak látható módon nem tetszett, de hát akkor már futott a százból, ha után. Hát igen, valószínűleg így lehetett. Pont azon gondolkoztam, hogyha egy ilyen helyzet van, én sajtófőnöként hogy oldottam volna meg, valószínűleg jóval előtte Létrehoztam volna egy titkos kommunikációs nyelvet, arra vonatkozolok, hogy hogy lehet tömeg előtt segíteni a főnöknek akkor, hogyha csapdába akarják csalni. De figyelj, komolyan, azért mondtam, hogy ne nézd fel. Én értem, hogy újságíró semmi köze a hadvezetéshez, semmilyen, semmi köze. A, a felülethez igen. Azért mondom, hogy az nagyon érdekes, hogy már csak ez lett érdekes. Nagyon jól beszélsz, ez egy fontos kérdés. Azt kérdezem tőled, hogy mi a véleményed, ha egyáltalán van véleményed arról, hogy emberek egyik pillanatra a másikra felkérés okán a pult egyik oldaláról átmennek a másikra. Tehát, amik korábban riporterek voltak, és felkédik őket sajtófőnöknek, anélkül, hogy azzal kapcsolatban nagy valószínűséggel teszem hozzá bármilyen tapasztalatuk lenne, hiúságiokból, pénzügyiokból, elkötelezettségből tököm tudja, milyen okból. Nekem teljesen mindegy, képesek elvállalni ezt a feladatot, miközben egyébként, hogyha lenne egy objektív szűrő, akkor kiderülne, hogy miközben riporterként lehet, hogy ragyogóak voltak, ugyanakkor az nem így, tudtommal minden bogár, rovar, de nem minden rovar, bogár. Na most az, hogy valaki megállja a helyét, mint újságíró, abból nem következik, hogy sajtófőnöknek is alkalmas. Abszolút nem következik. Hát egészen, szerintem ha bejönnének a fiúk, karigeri, például a szobámban azt mondanám, hogy figyeljetek, szerintem a sajtófőnök feladata az, hogy a választottunkat bemutassa a választóknak és a szavazatokat maximálja. Hát érted, az alapfeladatokat nem tisztázták. Hát ezzel nem maximálták a szavazatokat, mert én, aki Márki zaj mellett írogattam a Facebookon, Tényleg, nézzük, tehát nem, nem arról van szó, hogy nem szimpatikus. Figyelj, én. Ha ilyen, nem, akkor hagyjuk. Érted? Tehát nem éri el a célját, a sajtófőnök alázatos szerepét se tisztázzák, E, e, e sajnos ilyen egó problémák vannak a káosz idején, Covid idején, apokaliptikus időben, ilyenek történnek, hogy <coughs> Kármán Olgából aktivista lett. Igen, igen, igen, pontosan ugyanezt gondolom. À, ki a nagyobb felelősség, Márki Zajjé, aki felkéri, vagy Péterfi Judité, aki elfogadja? Azért nem akarom bánti, a Márki Zajt, mert szénné pofozzák. De figyelj, attól, mert szénné pofozzák, akkor két lehetőség van. Vagy azért pofozzák szénné, mert antipatikus, vagy azért pofozzák szénné, mert van rá alapja. A kérdés az, hogy a Péter fiúdit esetben ki a nagyobb felelősség a Márki Zajjé, vagy pedig... a kérdés csak mondom neked, hogy például az első rettenetesen rossz hír számomra az volt, hogy amikor megalasztották Márki Zajt Pétert, és olvasom, most direkt nem mondok neveket, mert már nem akarok megbántani embereket, de tudom, hogy kikről beszélek, demokratákat, baloldali liber, mindegy, és nem fogadják el a szavazat az a, a, a eredményét. De hát, ne, ne, ne, maradjunk a témánál. A kérdés... De nem, én, én, én, én, én ugyanakkor én szeretné, szeret, szeretném egyértelművé tenni, mert én azt gondolom, én nem beszéltem uh, Márkizai Péterrel erről, a miniszterelnök jelölt most azt mondta, nagyon hálás, ugye a következőt lehet tudni, Márkizai Péter és Simon András kedd este egy rendkívüli sajtótájékoztató jelentetében, és most Simon Andrásról azt ezt szeretnék Igen, ezt szót Igen. ejteni. Mostantól Péterfi Judd, a kormánykritikus időszakát élő hírtévé korábbi riportára lesz az egységben Magyarország és sajtó főnöke. Én ezt most, ha jól látom, pont idézem. Péter fia a az ATV-nél dolgozott, de onnan távozott, mert elmondása szerint olyan kompromisszumokat kellett volna kötni, amiket nem tudott vállalni szakmailag. Reporterként négy éve tehát 2018-ban, vagy 2017-ben, függő, függően attól, hogy most hogyan vagyunk ezzel a 22-vel, hiszen mi csak az év elején vagyunk. Reporterként négy éve a hódmezővásárja időközi választás előtt portréfilmben mutatta be Márki Zait és családját. A miniszteről kielőtt most azt mondta, nagyon hálás ezért az adásért, mert itt vált országosan ismerti, ebben a műsorban ugyanis tényleg nagyon sokan láthattak családi környezetben. Az addigi szakmai életemre rátekintve a háttérre, hogy mit is hódmezővásárjai Lázár ellen elindulni, mondta Márki Én azóta is nagyon hálás vagyok Juditnak ezért, és azt láttam, hogy egy végtelen profi tapra esett jó szakember. Tehát egyfelől van egy nő, aki készít valakivel egy olyan riportot, a riport vele még sohasem készült, aki ettől annyira hasra esik, hogy nem elég, hogy hálásan emlékszik vissza valamire, ami könnyen lehetséges, hogy egy jó riport volt. Ugyanakkor azt gondolja, hogy ez alkalmassá teszi őt arra, hogy sajtófőnök legyen, de közben nem tagadja, hogy ugye egy olyan szituáció miatt teszi ezt, ami egy egyszeri, megismérhetetlen alkalom, és amiért ő egy olyan hálát érez, amely hála azért nem biztos, hogy egyben szakmai kompetencia megteremtésére is alkalmas. Ugyanakkor, hogy mennyire szép pár Márkizai Péter és Péterfi Judit, arra Péterfi Juditnak a reagálása a válasz, hiszen Péterfi Judit elárulta, hogy már a forgatás után, tehát négy évvel ezelőtt azt írta Márkizainak egy üzenetben, hogy nekünk egy ilyen miniszterelnökre lenne szükségünk. Egyébként azt tanácsolta neki, ne változzon meg, mert szerinte MZP úgy lett politikus, hogy nem lett politikus. A miniszterelnök jelölő szerint azért Péterfi a legalkalmasabb sajtófőnöki feladatra, mert tudja érzékelni az ő kendőzetlen őszinteségét. Péterfi nagyon sok videós tartalmat ígér, de ez már máshol tartozik. Tehát a miniszteri elnök jelölése szerint azért Péterfi a legalkalmasabb sajtófőnöki feladata, mert tudja érzékelni az ő kendőzetlen őszinteségét. Ugye ez pont akkor mondja, amikor ezt a kendőzetlen őszinteséget nem hagyja egy nappal később érvényesülni Péterfi Judit. Az pedig, hogy valaki ír egy üzenetet egy interjú után, ahol egyébként könnyen lehetséges, hogy mind a ketten magas érzelmi hőfokon vannak, azt én ismerem, én is tettem ilyet. De az, hogy négy évvel később elmondja, hogy nekünk egy ilyen miniszterelnökre lenne szükségünk SMS-t írt e, Márki Zai Péternek, szíves elnézést ezzel a mondattal nagyjából felzárkozott Novák Katalin fülbevalója mellé. Hát gyanús, gyanús kérdez, aztán hát, ha megint bejönne már a márkivályos szobámba, akkor azt mondanám neki, hogy értem én, amiről mesélsz meg az élmény, pszichológia minden szempontból, de hagyom, mutassak neked egy fotót. Ott áll ez a hölgy lila, mesepál, lirruhás fesménye előtt, aki a, a, a, a, a fényképezi, azt távolabb és egyértelmű a, a lirruhás nő az nem szőke, de nagyon hasonlít rá, egyértelmű, hogy Hát figyelj, ő kicsit nácisztikus, egoista, és egy ilyen csatában nem választanék ilyen embert, mert a saját szempontjai jobban fognak dominálni nála, mint ahogy leváltsuk Orbán Viktort. Ö, megint vissza a felületekre, hát, ö, ja, hiszen csak nyugodtnak kell lenni, hogy... Ö, ö, a szép pár, ki mondtad? Hát ez, ez, ez, én, én visszautasítom a politika ezen szintjét, ezért vonultam ki minden a francba, akkor csináljátok úgy, hogy akarjátok. De uh, uh, egy, uh, hát figyelj, egy pillanatra várjál, vissza, várjál, várjál, még illetve, le, na, várjál, türelem, türelem, türelem, türelem, türelm. Önellentmondásos lesz, amit kérdezek, nem tagadom mi most fontos vagy? Nem fontos dolgról beszélünk, mert én azt gondolom, hogy fontosról, de mások nyugodtan megvádolhatnak bennünket azzal, hogy mi a kk is csomót keresünk, és valójában... Akiket mond, az buta. Hát Mennyi... sajtó... Mennyiben mondok fontos a... az? Hát mondok sajtófőnököket, de jót. Például göbbelsz. Azért az a katalógus óta ennyire zseniális figyel... Figyelj, a hatalom múlik rajta. Hát őknek hatalmat akarnak dönteni. Hát komolyan, levágatom a nemi szervemet, ha... Ne, a, ne vágásló. Ne, ne, ugye? Csak akkor azon, azon, hogy nagy, tét, nagy tétet teszek rá arra, hogy ha nem jó a sajtófőnököd, jaj, jaj, de már nem akarok, akkor nem fogsz nyerni. Hát nem egyrésztről, végtelen intelligencia kell arra, hogy fölmérje azokat a szavazókat, gondold el, akiket majd meg akar szerezni. Ugye a sajtófőnökök általában tábor egybetartásáért felelnek, hogy az leszakadjon szét. De más a politikai helyzet, itt meg kell szerezni szavazókat, ehhez egy olyan kommunikáció kell, ami sok, sok nyúlványú, sok értékű. A Havasi Bertalan stílusában azonnal... Én szeretném, hogy változzon a rendszer, ne hülyeskedj, hát én nem vagyok Orbán fan. Itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen azért a mi beszélgetésében, amely nem egy tudományos beszélgetés, de erre mások valószínűleg hamarabb rájöttek, semmit elmondtam volna. Mi itt most nem a, szó, a szóvívőnek, egy sajtófőnöknek, vagy egy, egy kampányfőnöknek a tudományos leírását tesszük, hanem e, megtörtént események alapján e, kritikát mondunk szubjektíven, mint valamilyen eseménykritikusok, vagy mozikritikusok. Igen, az azt van volt egy film. Azt Igaz, az igen. Azt írja a Mandiner, Először a sajtótájékoztató témájában tettek fel kérdéseket a sajtó megjelent munkatársai. Elsőként a népszavazás kezdeményezőjét, Karácsony Gergelyt illette a válaszadás Józa, azonban Márki Zai Péter sajtófőnöke ellentmondást nem tűren közölte a főpolgármesterrel, hogy mindössze egy mondatban válaszolhat, és bár volt, aki próbálkozott, a sajtófőnök rövid úton lekeverte. Én szívesen válaszolok, de a Judit itt azt mondja, hogy a témához ragaszkodunk, mondja Márkizai Péter. A jelentet követően Márkizai Péter kínosan mosolyogva, még egyszer megkérdezte, válaszolhat-e, de a sajtófőnöke nem engedte meg. Márkizai válaszolhatok. Sajtófőnök nem hallható a felvételen. Péter indoklását viszont részben elnyomja egy szirénázó autó hangja. Így mentette volna meg a helyzetet a baloldali miniszterelnök jelölt. Márkizai végül önállósította magát, oda a mikrofonokhoz, és az M1 TV riporterének címezve azt mondta, szívesen válaszol minden kérdést egy Orbán Viktorral folytatott nyílt vitában, ezzel véget is ért a sajtótájékoztató. Tudod, milyen a sziréna hang? Az olyan, mint a bunyóan filmekben van, ami, hogy elmegy egy repülés, nem lehet valami, hogy miről beszélnek, és akkor rájössz, hogy azért van ez a jelzés, mert általában ez egy felszens értelmetlen duma, amit hallgatunk. Ezt jó, hogyha tudom. Elég jó a siréna, az a filmszerűség, Közben, közben mégis ott omlik össze az ellenzék a lábam a szemem előtt, tehát mondom, hát, vagy, vagy lehet, hogy tévedek, és ez csak egy apró hiba, menjünk tovább győzni fogunk. Na én ebből szártam ki, érted? Ebből a hülye, elhűlt. na, jó ja, Isten, kora reggel dühös leszek. Igen, Fekő Ádám az azonnal én írt, remélem jól mondom a szerzőt. Ez egészen zseniális, én rész, részét nem hiszen alapvetően azok tudtak ezügyben megnyilvánulni, akik ott voltak. Mi, akik ednek a videó lenyomatát láttuk, azért csak a lenyomatát láttuk, és mindazt, ami ott zajlott, ami egyébként adott esetben el is terelhette a figyelmünket, nem. Az írás a következőkkel zárul hogy ugye ez arról szól, hogy hogyan követte Császár Attila utcákon keresztül Márkizai Pétert. Ezek után Bajsi Zsirinszki út felé terelődött a nagy menet, ami négy részből állt, Márkizai Péterből és stábjából, a Márkizai Pétert a testükkel védeni próbáló fiatal aktivistákból, a köztévéből, illetve belőlem. Ezt egészítette még ki egy ránézésre leginkább gördeszkázó társaság, akik annyira meglepődtek a velük szembe tartó miniszterelnök jelöltől, hogy még egy szelfire is megállították. Talán ez volt az a pont, amikor a köztévés is rájött, soha nem fogják megtudni Gyurcsáj Ferenc diktáre Márki Zai Péternek, és feladták a szaladgálást. A cikk aztán így folytatódik, mindjárt megnézem, hogy egyébként jól mondta meg a szerzőjét, idézett, úgy látom, a sajtó már nincs velünk, hál' Istennek még egyszer. Úgy látom, a sajtó már nincs velünk, hál' Istennek, köszi, hogy itt voltatok, én teszek egy egészségügyi sétát a Terész Kőrutig, mondta márkizai Péter, és ezzel eresztette szélnek a legkitartóbb az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Még egyszer. Úgy látom, a sajtó már nincs velünk, hál' Istennek, köszi, hogy itt voltatok, én teszek egy egészségügyi sétát a Terész Kőrutig, mondja egy egyébként a sajtómunkatársának, aki nem elég, hogy ezt megemlíti, hanem szó szerint közli. Nem hittem volna, hogy visszasírom a Józsefet. Nem hittem volna. Érted, annyi hibáját, annyi mindent láttam. El tudod képzelni például, hogy egy ilyen mondatot ejtene ki a száján. Nincs itt a sajtó, uraim. Bulizzunk. De nem arról van ez szó, hogy egy központilag milliméterre megtervezett sajtókomplexummal és sajtókomplexussal két különböző dolog egy ilyen esetlen izével is nyerni lehet, és minél esetlenebb és minél többet hibázik, annál gyarlóbb lesz, és ezt a gyarlót azzal fogja honorálni a nagyérdemű, hogy azt mondja, hogy nem kérünk a kolosszusból. De, mert a Trump jelenség utal arra, hogy érdekes módon van egy másik út, az idiotizmus útja, ami rendkívül népszerű. De ö, ö, nem gondolom, bocsánat, félre, jaj, mindenki félre fog érteni, már utálom a elkövetkező perceket. Nem gondolom már zajról, hogy Trump, de amit csinál, az az az. Hát ö, ö, a kijelölni a szlogent, tudod, hogy, hogy, hogy mit nyomjunk nagy általánosságban. Hát, ez igen, igen, ez Trump. Én nem hiszek, én figyelj, én dél-amerikai politikai rendszerek hősei, itt imádom Pepét, érte, de teljesen más vonal. Havel, Valencia, azok úgy döntötték meg a rendszert, hogy figyelj, a szívük közepéből őszintén beszéltek, és összeomlott a rendszer. A Pepéből még államelnök is lett. Azért á, csak azért mondom, ez az amerikai vonal, értem, hogy onnan jött, Feküledem, nem baj. Igen. Nem, nem, semmi, én szeretem az amerikai kultúrát, meg az amerikaiakat. Jó, de... a kérdése, tehát az a válasz, hogy ezzel az esetlenséggel nem tudnak olyan pozitívat létrehozni, ami hat a kolosszus ellen? De, de például Tibit elveszítik. Kudom, nem, nem, ez egy jó válasz, egyébként feküdtem még azt is írja, amit végképp megtetszett nekem, az, üldöző, az üldözősdinek egyetlen nyertesen van valószínűleg, az pedig Karácsony Gergely, aki hosszú idő után kapott már maga mellé valakit, aki elvonja róla a figyelmet, és nem neki kell szaladgálnia. Szerintem ez így zseniális. Meg, meg örülök is neki, kérdezett a Karácsony Gergelynek a visszalép az egészből, arra gondoltam, megjött az esze? Hát ez hihetetlen. Jó, ezt nem tudjuk, ezt nem tudjuk, de... Nem tudjuk, a... igen, de érted, hogy innentől nem ő a téma. Kicsi a... boldogság esélyt kapott. Azt kérdezem tőled, hogy te az oldaladon, azt követően, hogy megírtad a Facebook posztodat, ugye számosan megszólaltak, volt, akinek válaszoltál, és volt, akinek nem. Igen. Azt írja XY, aki férfi, hogy miért hívsz idézőjelben picsának tudom, egy tudom, nőt igen. bakát? Csodálkozol ilyenkor, hogy a lányod nem áll szóba veled, majd később aztán eléggé el is mérgesedik közöttetek a viszony. Igen, igen, Erről akarnál le valamit mondani? Beleértve, hogy kihívod a húra, van. hogy miért közzetek meg. Nagyon fontos, és tök jól lenne, a üzenetként átmenek. Mindenki olyasmit, mint, aki a, nem a témához szól, hanem mondjuk az, az én életem nem érdekes, de ha mondjuk a gyerekeim vonatkozásában, a tesz megjegyzéseket, személyesen várom Budakeszi, Villám utca 25-be. Legyen arca, álljon velem szembe, és úgy beszéljen, mert egyébként azt gondolom róla, hogy fizetett ról. A, a, a, ezt azért tartom, Mit akar? Oda megyek? Nem, oda nem megyek, mert azért az felháborító, hogy valaki a, a lányomon, kezd. gondold el, ezek gazemberek, gazemberekkel tudod mi a legjobb, szemtől szembe találkozni, játsszuk le, és mondom mindenkinek, aki a családomat meg ezeket próbálja, nem szabad csúnyán beszélni, gyere ide, édes komám, ha tényleg igazad van, akkor talán ide mersz jönni. Ha nem vagy egy gyáva szar, akkor ide mersz hozzám jönni. Figyelj, ezek nem bátor, ezek nem, ne nem szabad csúnyán beszél, hogy is mondjam. Jó, zárásképpen szeretném... Csoktam kezdet harcosokkal beszélgetni, ők nem ilyenek. Zárásképpen elmesélem neked, hogy amikor Péterfi Judit kinevezését olvastam, akkor írtam uh, MZP. -t. Sajtófőnökének, aki eddig sajtófőnök volt. Erről ugyanis a magyar sajtó egyáltalán nem beszél, hogy eddig tudommal Gurzó Ákos volt. MZP sajtófőnöke, aki úgy tűnik, hogy elég régóta Amerikában tartózkodik. MZP még múltkor azt mondta, hogy Amerikában van, ezért nem válaszolt. Most se válaszolt a kicsöngés külföldet. Mutat ő egyébként kettős állampolgár, amerikai és magyar, és valahol Miami-ban szokott ilyenkor tartózkodni, amikor egyébként nem MZP sajtófőnöke, de az ritkaságszámba számból megy, hogy valakinek két sajtófőnöke legyen, és én írtam MZP-nek hogy egyébként most Péterfi Judit kinevezése, ez automatikusan azt jelenti -e, hogy Gurzó Ákost elveszítette. Erről a teljes magyar sajtó hallgat, van-e jelentősége, nem tudom. Én jelentőséget tulajdonítok neki, és azt is bevallom neked őszintén, hogy azt írtam, hogy amennyiben Gurzó Ákos nincsen, és Péterfi Judit lenne, én megmaradnék ezre, közvetlennek, mert én nem szívesen venném fel a kapcsolatot Péterfi Judittal, hogy az ő közbejárásával, vagy az ő, nem mi a megfelelő kifejezés, tudjam a további interjúimat készíteni e, Márkizai Péterrel, erre se reagált. Megígérem itt a nagy nyilvánosság előtt, hogy egyszer biztos meg fogom próbálni Péter fiút révén ezt lebonyolítani, de egyebek között pont azért, amiről mi beszéltünk. E, Kívánnék magának egy olyan rendszert egyébként, ahol valaki végighallgat egy ilyen beszélgetést, és azután is objektíven és a szakmájának megfelelően járna el valakivel, aki én vagyok. Én nekem más tapasztalatomban sose találkoztam még Péterfi judith mint sajtófőnökkel, tehát fogalmam nincs, hogy hogy fog viselkedni. Én meg előlegezem neki a bizalmat, nem válaszolt MZP. Egyszer biztos meg fogom próbálni Péterfi Judit révén beszervezni MZP-t. Különös de mondjuk nem könnyű, mert Péterfi judith nem tudom a telefonszámát. MZP-t meg tudom, majd megpróbálom megtudni Péterfi Juditét is. E, minden esetre e, én is li, pontosan ugyanígy éreztem, mint ahogy te fogalmaztál, hogy könnyen lehet, hogy így nyerni fognak, de engem nagyon kezdenek elveszteni. Hát igen, de ezt mondom, hogy ez nem jó hír, mert azért most bocsánat, hogy fölszopom magunkat, ezért bizonyos... Szellemi intelligencia nélkül meg lehet szerezni a hatalmat, de nem lehet megtartani. Nem tudom, hogy ez számukra lényeges kérdése, hogy megtartsák-e. Én szerintem csak ez jóslás, jó nem biztos. Nem tartanak minden nap reggel e, e, taktikai, stratégiai értekezletet. szerintem még azt gondolják, mint a nem ősz felbe ott, hat hónap alatt jön az üstökös a földfelé, itt három hónap van, azt mondja a zseniális Meryl Street nőben játszott Trumpot, hogy még van elég időnk. Tehát e, érted, e, valami tudatmódosulás van a politikán belül. Én ez nem értek, szerintem minden nap le kéne csapni, ehhez nagyon komoly sajtófőnökkel gondol, de minden nap manipulálni kell a sajtót. Hát nem képes, nem, azért mondom, nem, nem, nem azért menő, hanem szerintem nem képes ő megcsinálni ezt a feladatot, ez sakkozónak kell lenni. Nem csinálnak ezek semmit. Na, akkor... Két dolgot akarok neked mondani, de az utolsó szóljogat téged illet. Az egyik az, hogy itt van előttem Bácskai János, amint a feleségével viszonylag kiadós tempóban távozik az operaházból egy állami esemény után, ahol egyébként riporterek üldözik. Én nem tudom egyébként őt emiatt megróni, mint ahogy azt az MSP és politikus nőt sem, aki szintén szaporázta lépteit gurmai Zitának hívják. A rendelkezésre nem állásból következik az a riporteri magatartás, amely az én nevelkedésem idején még teljesen hiányzott, tehát a lépcsőházban a riport alanyát hátulról abuzáló riporter képével én nem tudok azonosulni, nem tudok vele mit kezdeni. Én riport alany után a esetben futottam, vagy ha futottam, kizárólag azért futottam, hogy érjem, és utána vele szemben elkezdjék beszélgetni. De hogy legyen valaki, aki egyébként hol uh, Völner, Pál, hol pedig, uh, ugye ő Varga Judit esetében pedig ő nem is, uh, vagy a tát, aki szintén egy egészen elképzelhető, képesztő figura, egyikőjüket se ismerem, de egy Péterfi Judit azon a módon, ahogy egyébként a MediaWorks számára nem különsebben szimpatikus munkatársa, de felhívja a szíves figyelmét, hogy a kezét mégiscsak vegye le az ő kezéről, amiben egy mikrofont tart, mert ott annak semmi keresni valója nincs. Magyarul, hogy az, hogy nem állnak rendelkezésre emberek, vagy hogy egy bizonyos témakörben egyfolytában az ügyben üldöznek embereket, ami szintén nem volt szokás az én időmben, ebben ma úgy tűnik, hogy az kormánypárt és az ellenzék gancegál, hogy ez egyébként jó-e vagy sem, legalábbis e tekintetben erre, ha akarsz, reflektálsz. A másik, amit nem tudok eltagadni, és ami ami Márki a megjegyzésére vonatkozik, hogy hál' Istennek már nincs velünk a sajtó, mondja a sajtó egyik munkatárs előtt, Orbán Viktor tartott egy kormányinfót tavaly, ahol hihetetlen professzionálisan helyt tehát hogy egyébként szimpatikus volt-e vagy sem, ez egy másik kérdés. De olyan mértékben hált helyt, amilyen mértékben, aki azt, azt feltételezték, hogy ő egyébként egy vitára alkalmatlan, hát azt láthatták, hogy ez a hajdan volt fiatalember, eh, aki talán 8 vagy 7 évvel fiatalabb, mint én, de inkább héttel, eh, azért ott áll A végén, eh, amikor Kovács Zoltán elmondta, hogy az utolsó kérdés hangzott el, akkor Orbán Viktor, aki eddig addig végtelenül készséges volt, udvarias nem volt, de készséges volt, Látni kellett volna, ha nem láttad, érdemes megnézni. Hátrébb lép a mikrofontól, és egyszer csak azt mondja, hogy brrrr, és ott valami szerte fosztott, ott olyan volt, mint hogy egyébként spanyol csizmát adtak volna a lábára, és neki ez egész egyébként úgy hiányzott, mint a hátára egy nem tudom micsoda, mint ablakos tótnak a hanyattesés, és valójában azt mutatta ezzel, és ez nyilvánvalóan nem volt véletlen, hogy eleget tettem, megcsináltam ezt a kedveteket, de azt ne gondoljátok, hogy én ebből rendszert csinálok, és ne gondoljátok azt, hogy mi egyenlő felek vagyunk. Ez volt benne, és elvesztette valamilyen módon mindazt, amit addig felépített, ezzel az egyetlen prrel Az zárszó a Azért, mert emlékszem az Amazon Léken Pálmerre, szép lesz a zárszó, és Magyar Bíróság előtt is kiállok és azt mondom, hogy igaz volt, amit a fialának mondtam. Képzeld, erről a Fidesz tehet, és azért emlékszem rá, mert azért kerülök a gyárfáshoz, a napkertéhez, mert a Fidesz akkor kezdte ezt, hogy nem áll szóba a másik oldallal. De akkor fölmerült egy gondolat, hogy jó, legyen a bakács, és akkor majd vele szóba állunk. És emlékszem az első anyagomra, Szerintem a Rogán -tóni nem fog megtáfolni. Kamerákkal megyek hozzá, hogy vele beszélgetek, fölrakjuk a lámpákat, minden. Én a Rogán Tónit okosnak, te például a sajtófőnök, Rogán Tóni? Igen. Na, és akkor ülök vele szembe, és megszólal a telefon. És akkor csak a válaszokat hallom, igen, igen, nem, jó leteszi, belenéz a szemembe, és azt mondja, hogy Tibor, nem fogunk interjút csinálni. Mondtam, semmi probléma, összepakoltunk, elmentünk, a, a, a tényleg a nagy baj az, hogy a, a rendszer hat, a nevrendszer hat sajnos olyannyira, hogy az ellenzik. Egy is példát forrad. hadd mondjak, ami ennél sokkal viccesebb, és ami, amiben párját ritkítóan szellemes volt az Orbán, még akkor is, hogyha egyébként a nem emiatt, vagy a grundon, lehet, hogy emiatt ütnek. Volt egy jelenet a, a parlamentben és a Budai Gyula nyilatkozott egy stábnak, nem lehet tudni, hogy kinek lehet, az RTL klubnak lehet, a tv fogalmam nincs erre, már nem emlékszem, nincs is jelentősége szerintem, és jött szembe az Orbán, és azon a mód egy, egy ilyen sleppel, vagy nem sleppel, kísérette, mert a sleppel az valamilyen negatív, pejoratív tartalmú, ránézett a Budai Gyulára, és ahogy időnként szoktunk egymásra megjegyzést tenni, hogy Tiborkán milyen rosszul nézel ki, és azt hiszük, hogy ez jó pofa, de néha szellemes dolgokat is mondunk. Azt az mondta neki a, a budai Gyulának az Orbán, azt mondta, Gyulám, nem nyilatkoz nekik így, és aztán ment tovább. Tehát ránézett, azt nem nyilatkoz nekik, és tovább ment. És az egész valami, egészen, tehát olyan volt az egész, mintha az ember, mintha egy film lenne, hogy ez, ez itt most mi volt? Hát film, filmek, filmeket nézünk, Figyelj, a... később jöttem rá, utána átgondoltam ezt a Rogán is beszélgetést, hogy á, nem ez egy taktikai, szimbolikus jelmutatás. Jó, csak Tibor nem olyan az egész, mint egy matek tanár, de Várj egy pillanat, egy matek tanárral sose fordul elő olyan hogy egyszer csak megcsömörlik, mert azt érzi, hogy a gyerekei utálják őt is, meg különösen a matekot biztosan, is, és, biztosan, az, biztosan. és azt mondja, hogy ő, ő abba hagyja a matek tanárságot. Tehát De amikor én elkezdtem 80-as években feltűnni a Magyar Rádióban, és elkezdtem riporter lenni, én nem tudtam, hogy egy olyan szakmát űzök, amit egyébként utálnak. Tehát, hogy valójában az lenne a legegyszerűbb, hogyha felhagynék a, fizeté a nem a fizetésemmel, hanem a munkámmal, mert, mert az, amit csinálok, az, az, az nemcsak, hogy kontraproduktív, de antipatikus is. Kézzel gondoltam a kutyákat, még simogattam a fejüket, hogy emlékszem arra, ne bántódj meg, de azt mondtad, hogy a bakács vonuljon ki egy időre a médiából. Kivonultam, és azt gondolom, hogy jó döntést hoztam. De kézzel te mondtad ki, emlékszem még a hangodra. Én emlékszem, véletlenül, de ott annak meg volt az oka. Jó, de igazat vontál! Halálko, én, ha bemaradtam volna, végül belepusztulok a belső. azért mondom, hogy értem, amit mondasz, hogy is mondjam, lehet, hogy én tovább fogok élni, mint te. Lehet. lehet. Köszönöm a rendelkezést, még azt sem mondanám, hogy sajnálom az apropót. Szia. Nem ne, puszi. Bakás Tibort hallottak. 061 712 -42. 1524 új fertőzött 101 halott Szép hétvégét! Reggelre 26 tüntető és 18 rendőr halt meg a Kazaksztánban, tomboló erőszakulában, további 748 rendőr megsebesült. 3000 tüntetőt letartóztattak a kazak belügyminiszterén adatai szerint, amely a halott tüntetőket fegyveres bűnözőnek nevezte a BBC beszámolója szerint. 2022. január 7 ike -e van volt lesz, a pontos idő 9 óra múlott 3 perccel. Eddig tartotta a Kejfei Jancsi, távolétemben dörölkisdekiser.fialajanos, a nevem gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem a mai volt az utolsó, miközben maximálisan kísérletinek volt mondható, abban az esetben hétfőn 6 óra után, de még 7 óra előtt ismét elmondom, hogy 06171242 abban a reményben, hogy önökkel épp olyan érdemi beszélgetést lehet majd folytatni, mint amilyet ma Filipov Gáborral, Navracsis Tiborral és Bakács Tiborral lehetett. Ez a vágyam, ez soha se fog múlni, addig, amíg mikrofon mögött látnak nekem a beszélgetés, még akkor is, hogyha eluralkodom benne lételemem. Köszönöm szépen, aki eddig nem telefonált, most már ne hívjon. Kívánom a legjobbakat! Elkészítésében Galambos Ádám Kurtás András és Lakatos János voltak segítségemre, köszönet jár érte.